Idasi Judit, apró volt a sétányon. Felolvassa Német Kriszta. Minden bátor léleknek, akinek van mersze újra kezdeni. A történet egy kitalált Balatonparti kisvárosban játszódik. A szereplők és a kisváros is a szerző fantáziájának szüleménye. Előszó Éva álmosan és boldogan merett a vízre. Hajnali öt körül járt, és az érettségi bankett Euforiája még belengte az alkoholgőzös diákokat. Ő azonban már józan volt. Józan, boldog és fáradt. A jövő izgalma tartotta ébren, na meg a csodálatos nap felkelte a vízen. Tudta, hogy ennek a szép látványnak minden színét el kell magában raktároznia. Hamarosan ugyanis búcsút kell vennie tőle. Ahogy felidézte a Bankett önfelett pillanatait, néha elmélázott, és el is mosolyodott. Olyan kora ahogy szokott. Egyedül volt, és ezt nem bánta. Persze a barátai rutinosak voltak, tudták, mire hazaérnek, ideje kiózanodni, hogy anyáik és apáik ne ordítozzanak velük. Nem mintha egyébként a szülők ne lettek volna tökéletesen tisztában azzal, hogy egy érettségi banketten a gyermekeik nem narancslevet fognak inni. Eljött ez a nap is, gondolta Éva, és a hajába túrt. Már egy fél órája érezte, hogy a sok tánctól és ugrálástól összetapadt a haja a tarkóján, de nem zavarta. Meleg nyári nap volt, forró éjszaka és hűvös hajnal, de az idő még a vízpartján is elviselhetőnek tűnt. Magassarkú cipőjét már akkor levette, amikor elindult hazafelé, ami azt illeti, volt még néhány elvetemült táncoló az osztályából, aki azt kiabálta, éjjel soha nem érhet véget. Mintha gyerekkoruktól búcsúztak volna. Mintha másnap egy új fejezet kezdődne. Leérettségiztek. Kilépnek a világba, akkor is, ha még előttük áll egy hosszú balatoni jár. Egyesek már hétfőtől egy helyi lángosozóban, moziban, zöldségesben dolgoznak. És vannak, akik szeptemberben kezdik az egyetemet, a főiskolát. Szétszóródik a társaság, akikkel a gyerekkorukat töltötték. Kisváros. A gyerekek egy óvodába, egy általános iskolába aztán egy kimi jártak. Mindenki tovább megy, ki erre, ki arra. Persze megígérték egymásnak, hogy telefonálnak, kapcsolatban maradnak, és ezt sokan véresen komolyan is veszik. Elvégre egy alomból valók. Ezt Éva anyja Zsuzsa szokta mondani. Szerencsések vagytok. Egy az alom, egy a város. Maradjatok barátok, amíg csak tudtok. Én pedig most éppen egy másik földrészre indulok, gondolta Éva, és tovább bámulta a Balatont. Kicsit feltámadt a szél, és a lány összehúzta magán a vékony sejeminget. A feje azt mondta, hogy induljon haza, de a szíve még marasztalta. A hatodik érzéke azt csukta, hogy ez a pillanat, ez a tökéletes, hajnali pillanat csak az övé és az imádott tóé. Olyan volt, mintha egymástól búcsúztak volna. Hátradőlt a padon és becsukta a szemét. Talán néhány percre el is nyomta az álom. Amikor feleszmélt, Tamás már előtte állt. Millióból is felismerte volna a fiú sziluettjét. Farmerben, Jackiben és Pólóban várakozott előtte, hanyagul dohányzott. Legalábbis igyekezett úgy tenni, mint akit a legkevésbé sem érdekel a világ. Mosolygott, ahogy mindig. Tudta, hogy jól áll neki. Csak azt nem, hogy ennyire. Azt hittem, régen elmentetek, mondta Éva, és automatikusan kihúzta magát az vittem Rékát. Totál berugott Szerencsére az anyáik nem vették észre. Gondoltam, visszanézek, hogy van-e még valaki. Már csak néhányan. Ja, vége a bulinak. Úgy döntöttem, járok egyet, aztán belét botlottam. leűsz A fiú így tett. Észrevette, hogy Éva Didereg. Levette a farmer Kéred? kérdezte után. Köszi. Éva beszívta a Jacky illatát, ahogy magára terítette. – És? – kezdte a fiú. – Most merre? – Haza. Csak józanodom. – Jó, simán. Kérsz cigit? – Nem. Anyám kinyír, ha megérzi. – Ja, igaz. Némán bámulták a vizet. Éva zavarban volt. Mindig is tetszett neki a fiú, aki egész gimnáziumi évek alatt rékával járt vagy éppen szakított. Se veled, se kapcsolatban volt a város legszebb lányával. Bár a legkedvesebb nem ő volt, meg a legokosabb sem. Legalábbis így vélekedtek róla ők a hármas banda Éva, Gabi és Nóri. Ez nem egy olyan kasztrendszer volt a 90-es évek végén, mint amilyet az amerikai filmekben látni népszerűekkel és kívülállókkal, szurkoló lányokkal és tréberekkel. Ez egy másfajta kasztrendszer volt. Gazdagként és szépként mégiscsak könnyebben ment az élet, a gyerekkor. Legalábbis onnan nézve, akkor annak tűnt. Évát egyedülálló anyja nevelte. Apja kilétét titok rejtette. Anyja ugyan tudta, de nem árulta el neki. Megszokták az életet, a kemény életet, a nehézségeket. Éva úgy nőtt fel, hogy mindenért dolgoznia kellett. Nem volt ezzel gondja. Persze ő is vágyott a szép és drága holmikra, mint minden tinédzser, de többre tartotta az anyával való szövetséget, amelyben minden beszélgetésnek, minden őszinte gondolatnak helye volt. Annak is, hogy mit lehet megvenni és mit nem. Éva kiváltságnak tartotta, hogy az édesanyja a legjobb barátja. Büszke volt erre, és tudta, hogy ezért sokan irigylik. Ő így talált helyet a közösségben. Ő volt ennek az erős anyának az erős lánya, és szabad volt, mint a madár. Pontosan tudta, hogy nem érheti baj, mert anyja mindig támogatja. Csak egyetlen dolog miatt zavarta, hogy ő nem tartozott a gazdagok és szépek közé. Szerelmes volt Tamásba, titokban. Olyan nagy titokban, hogy Gabi és Núri sem tudta. Az ösztönei azt csúgták, hogy talán most van utoljára lehetősége beszélni a fiúval. Elmondani neki, hogy mennyire szereti. Ugyanakkor azt is tudta, hogy nem lesz hozzá bátorsága. Anyád, mit szólt? kérdezte a más. Mihez? Hát Amerikához. Éva elmosolyodott. Tudta, hogy különleges a helyzete és tudta, hogy az osztálytársai féltékenyek rá az utazásért. Bár ő kicsit félt tőle, ugyanakkor nagyon várta. Valójában anya találta ki. Ő mondta, hogy menjek ki néhány hónapra jutka néniékhez tanulni a nyelvet, meg világot látni. Ők meg segíthettek megvenni a jegyet. Tamás bólogatott, és a cipője orrával rúgdosta a földet. Hét fönnmész. Igen, anya visz fel Pestre, hajnalban indul a gép. Az jó. Ja, biztos király lesz. Majd elmesélem. Tamás hosszan nézte Évát. A lány persze elpirult. Szerencsére a hajnali fényben nem látszott, csak ő érezte, hogy ég az arca. Én biztos nem jönnék haza, mondta Tamás hirtelen. Ezt úgy érted, is Réka? Együtt vagytok, nem? Csodálkozott Éva. Tamás bólintott. Na, együtt. Én nem hagynám itt a szerelmemet. Suttogta Éva maga elé. Hát, te biztos nem, nevetett Tamás. Most mit röhögsz? Semmit, semmit, csak te ilyen. Milyen? kérdezte Éva csípősen. Te ilyen komoly vagy, komolyan veszed a dolgokat. És nem kell? Nem kell mindent komolyan venni. Nézett rá ismét a fiú fűrkészőn. A pillanat megállt. Éva látta, hogy a fiú arca egyre közelebb ér az övéhez. – Mennem kell! – pattant fel Éva hirtelen. – Most mi van? – kérdezte Tamás. – Semmi. Megyek haza, mindjárt reggel van nekem, pedig pakolnom kell. Éva septében elkezdte lehúzni a farmercsekét a válláról. Közben az járt a fejében, hogy Tamás most tényleg meg akarta csókolni, de hát barátnője van. Vissza ne ad, majd beugrom érte anyádhoz, dörmögte Tamás. Iva megállt a mozdulatban, és utoljára ránézett a fiúra. addig is, ha nem találkoznánk, nagy levegőt vett. Szóval, ha hétfőig nem futnánk össze, akkor jó nyarat meg, jó sulit neked szeptembertől. Hirtelen mindketten elkomorultak. Az a kísérlek, mondta Tamás. Ugyan már csak felsétálok itt, pár méter, és már otthon vagyok. Tudom, csak gondoltam, nem kell. Tényleg, köszi. Éva úgy érezte, hogy sokkal nehezebb lenne elválni a fiútól a házuk előtt. Sok sikert neked, Amerikában. Tamás a zsebébe süllyesztette a kezét. Csak néhány hónap is hazajövök, szóval... Szerintem karácsony táján úgy is összefutunk. Anya addig is elmesél mindent, ha találkoztok valahol. Ja, az tuti, Most Éva volt zavarban. Egyik lábáról a másikra állt. Szia! Mondta halkan és elfordult. Érezte, hogy nem tud visszanézni arra a két dologra, amit talán a világon a legjobban szeretett abban a pillanatban. A Balatonra és Tamásra. Néhány percig még visszafolytotta a lélegzetét, és arra várt, hogy, mint a filmeken, a fiú utána szalad, megragadja a karját, maga felé fordítja, a hajába túr és megcsokolja. Tamás azonban nem jött. Nem történt semmi ilyesmi. Ő pedig nem fordult hátra. Már csak azért sem, mert érezte, hogy az arcán végigkörtülnek a forró könycseppek.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 Az két külön dolog. Amúgy a gyerekem, vagy imádom az összes szagodat. Na, akkor ezt megbeszéltük, mehetünk? Igen, van egy termosznyi kávé a kocsiban, gondolom, kérsz. Septében berámoltunk a csomagtartóba, és aléltan huppantam az anyósülésre. Anya fátyolos tekintettel bámult rám. Biztosan igyekezett feltérképezni az arcom, kereste rajta a ráncokat, az életnyomait. Aztán hirtelen megölelt.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 és kikanyarodott a reptér parkolójából. Alig várom. Kettő Ahogy elhagytuk a fővárost, és elindultunk Balatonfalu felé, már éreztem, hogy kár volt aggódnom amiatt, hogy elfogok aludni a kocsiban. Egyrészt az irgalmatlanul erős kávé, Másrészt anyám pesgő egyénisége olyan hatással volt rám, hogy úgy éreztem, egy hegyet is el tudnék hordani. Nagyon lelkes volt a hazatérésem miatt, és ez a lelkesedés rám is átragadt. Nem akarok túl sokat kérdezni a tönkrement házasságodról. Anya próbált újabb beszélgetést kezdeményezni. Nem voltunk házasok, legalábbis papíron nem, ez most megkönnyíti a dolgokat. Ez valóban így volt. Úgy hagytam el Amerikát, ahogy annak idején megérkeztem. Néhány bőröndel. Ettől az ember minimum értéktelennek érzi magát. A tönkrement párkapcsolatom sem sokat segített ezen. Ismerős a történet a legkisebb királyfiról, aki elindul világot látni, és minden sikerül neki. Az a királyfi feleséggel és aranyjal megrakodva tér haza. Talán a hiba ott van a mesében, hogy királynőkra. ez nem igaz. Én az a királynő vagyok, aki se férjet, se aranyat nem hoz magával haza, ez pedig szomorú és lelketromboló. Ez a királylány, akit egy szingli királynő nevelt fel, annak is örül, hogy hazatérhet néhány bőröndel. És azt még hadd mondjam el, hogy egyáltalán nem érzik királylánynak magát, maximum se lejtnek, akit kidobtak. – Azt tudnod kell, kicsim, hogy már hetek óta izgalomban tartja a városi népeket, hogy hazajössz. Anya érezhette, hogy vakvágányra tévettünk. Soha nem értettem, hogy birod. – Mit? – nézett rám mosolyogva. – Hát, hogy mindenki mindent tudni akar. – Itt nőttél fel, te is tudod, milyen ez. – Igen, és már akkor is rüheltem. Mosolygott, és a fejét rázta. Ne legyél ilyen szigorú az emberekkel. Igen, kíváncsiak, de mégiscsak az ígéret földjére indultál fiatalon, sokan tudni akarják, hogy mi lett belőled. Hát, nem sok. Nem mondd ezt! Csodálatos, értékes és okos fiatal nő vagy. Fiatal. Kötve hiszem. Kibámultam a kocsiból, és azt kérdeztem magamtól, hogy vajon jó döntés volt-e, hogy hazajöttem. Biztosra vettem, ezt a kérdést még sokszor felfogom tenni magamnak. Valójában nem volt nehéz elszakadnom a férfitól, akivel az elmúlt éveket töltöttem. Talán előbb meg kellett volna lépnem, még akkor, amikor először foglalkoztatni kezdett a gondolat. De ki tudja ezt? Kinek van pontos receptje arra, hogy mikor ér véget egy kapcsolat, és mikor kell tovább lépni? Senkinek. Ha lenne ilyen, a minden tudó ember betegre kereshetné magát. Különben is, én tényleg szerettem John. Komolyan gondoltam, hogy vele maradok, hogy vele élem le az életemet, és egy hatalmas farmon fogunk élni, gyerekeket szülök neki, akiket boldogságban és megértésben nevelünk fel. Végül az álom csak álom maradt. Megismertem őt, hogy ki is valójában. És szépen lassan lemondtam a farmról. Tudod, anya, nem találtam még ki, hogy mit mondok az embereknek arról, hogy miért jöttem haza Magyarországra. Ráadásul egy szál bugyiban. Hát ebben segíthetek? Kötve hiszem, hogy tudnál. Hé, nem úgy volt, hogy egymást támaszai vagyunk, és mindenben segítjük egymást? Elmosolyodtam erre az egész gyerekkoromat meghatározó mondatra. Mert így volt. Anya és én Védésdát Szövetségben. Ketten a világ ellen. Hittem benne, és ő soha nem hagyott cserben. Én ugyanakkor ezt nem mondhattam el magamról. De igen, anya, úgy volt. És remélem, hogy még mindig így van. Az anyád vagyok, amíg élek, megteszek mindent, hogy boldog legyél. Komolyan gondolta. Tudtam. Igyekszem, hogy ne okozzak csalódást, mondtam, és megszorítottam a sebválton nyugodó kezét. Láttam rajta, hogy egy pillanatra elérzékenyült. Így folytatta a mondandóját egy kicsit komolyabban. Szóval van egy ötletem, amit szeretnék veled megbeszélni, mielőtt hazaérünk. Hallgatlak. A bolt, amiről beszéltem. <gül> Igen, a bolt. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Miért nem tudok róla egyébként? Azt értem, hogy nem találkoztunk, de azért telefonon beszéltünk. Miért nem említetted soha? Mert meglepetésnek szántam. Valahogy mindig azt képzeltem, vett nagy levegőt. Úgy hozzajössz, és akkor nagy csinnadrattával megmutatom, és... Szóval nem jöttél le, aztán megteltek múltak a hónapok, és... Értem. – Sajnálom. Oh, – On, ne sajnáld, nincs semmi baj. De a lényeg, hogy van egy boltom a sétányon. Apró, csak néhány négyzetméter az eladót ér, és sok pénzbe került rendbehozni, de mégiscsak az enyém. – Néztem, ahogy lelkesen beszél. Nagyjából így fogott mindenhez az életben, hatalmas energiával és lelkesedéssel. Mindig is irigyeltem tőle a jéghátán is megél attitűdöt, a temperamentumát, hogy úgy tűnt, soha nincs rossz napja. A rossz napokból is a végére valahogy jót kerekített. Kevés embernek van meg ehhez a képessége, én sajnos nem örököltem. Néztem a rövidre nyírt őszhaját, a kockás flanelingét, a kopott farmerját és a fehér trikóját. Úgy öltözött még mindig, mint egy tinédzser. Soha nem érdekelték a külsőségek. Fiatalon sem sminkelte magát, és mégis volt benne valami ellenállhatatlan, amivel magához vonzotta az embereket. Szerettek vele lenni. Anyámnak mindenkihez volt egy kedves szava, mindenre volt megoldása, és soha nem csüggett, vagy nem mutatta az egyszem gyerekének. Emlékszem, hogy kamaszként mennyire utáltam ezt. Még rendesen rossz kedvű sem lehettem, mert állandóan fel akart vidítani. Pedig hát, miféle kamaszkora az, ahol nincs depi és fiúk utáni sírás? Szóval a bolt csatlakoztam vissza a jelen beszélgetéshez. Ó, igen, csodálatos. Pont olyan, ami ennek szerettem volna. Mit árolsz? Mindent, ami levendulás. Elkerekedett a szemem. <gül> Mikor lettél aromaterapeuta? kérdeztem meglepődve. Semmikor, illetve folyamatosan képzem magam, és sok beszárítóval dolgozom együtt, szóval nem mindent készítek, de azért alakul. Az évek során anyám rengeteg mindennel próbálkozott, hogy nekem tisztességes gyerekkorom legyen, és nem mi legyünk a legszegényebbek a városban. Képesítését tekintve rajztanár és művészettörténész volt, de a tanítás mellett állandóan volt másodállása. Ha arra volt szükség, éjszakánként takarított, nyáron babysitterkedett mások gyerekei mellett, vagy beugrott a butikba ruhákat árulni. Nem mondom, hogy mindig könnyű volt a gyerekének lenni, már csak azért sem, mert néha napokig nem is láttam. Mikor iskolába mentem, már valahol dolgozott. Amikor hazaértem, még nem jött haza. Vajon honnan volt ennyi energiája? Talán másra vágyott, talán többre, talán egész életében csak egy kedves kis boltocskára. Nem is tudom. Holnap lesz a buli? kérdezte. Az osztálytalálkozóra gondolsz? Mi másra? Igen, holnap este. Hogy hatál volna magadnak egy kicsit több időt az átállásra? Mindegy, kibírom. Úgy is mindenki téged akar látni. Mosolygott. Remélem, hoztál valami normális ruhát. 38 vagyok, anya, van normális ruhám. Tulajdonképpen minden vagyonom ott van a bőröndömben. Rám pillantott. Szemében szomorúság ült, bárhogy is próbálta elfedni a mosolyjal. Féltett engem. Ne aggódj, mondtam kihangosan. Ez volt a jó döntés. igazából lehet, hogy már hamarabb meg kellett volna hoznom. Az ember néha nem tudja, hogy mindennek akkor jön el az ideje, amikor tényleg eljön az ideje. Most itt vagy, itthon vagy, remek alkalom, hogy új életet kezdj. Féltem, hogy nincs igaza. Vagy talán pont attól féltem, hogy igaza van. Tisztában voltam vele, hogy minden mögöttem álló történést valóban mögöttem kell hagyni. Csak éppen azt nem tudtam, hogyan. Pörgött a fejem a feldolgozhatatlan információktól, az új színektől, az új szagoktól, a balatoni várostól, amely bizonyosan megváltozott a fejemben őrzött emlékhez képest. Ahogy az emberek is. 3. Semmi nem tudja visszaadni annak az izgalmát, amikor az ember lefordul az autópályáról, vagy bármilyen főútról,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 Nem egy hűséges típus, maradjunk ennyiben, mondjuk húsz év után ki az? Én, vágt a rá Gabi, én hűséges vagyok a férjemhez, mert imádom. Mázlista mondta elgondolkodva. Azért ennek örültem. Mert legalább hármunk közül egyikünknek rendben van az élete. Szóval meséljetek, ha már anya szűk szavú volt enyhén szólva.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 Ennek már csak azért is van értelme, mert a sétányon minden üzlet így működik, mindig is így működött. A turisták a hosszúra nyúlt vacsorák és séták közben is szívesen vásárolnak, hiszen bármikor megjöhet az ember kedve egy gravírozott bögréhez, vagy egy műanyagpókhoz, amelynek a hasában színes, nyálkás golyócskák vannak, és a gyerekek versenyt ezért a szörnyűségért. Nem igaz? A kérdés attól még foglalkoztatott.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 Csak ültem mellette, és néztem izmos barnára sült karját. Hirtelen késztetést éreztem, hogy felhívjam Gabit és Nórit, és ugyanúgy, mint a gimiben, belekiabáljak a telefonba akár egy kamasz. gáz, hogy zavarban vagyok. Talán Tamás is megértette, hogy nincs nagyon közös témánk. Így felállt mellőlem. Jössz yes, kérdezte. Most nem. Oké. Okay.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 Pont kint voltam a stégen, napoztam az úszás után, amikor megjelent. Kicsi kellemetlen volt a helyzet. Hogyhogy? Hogy? kérdezte Nóri. Úgy, hogy amikor megérkezett, megölelt, és én bikiniben voltam, ő meg gatyában. És kb. húsz éve nem láttam, és még mindig szívdöglesztően néz ki. Hát ja, felelte Gabi. Kár, hogy egy rohadék. Kár. És még mi volt? Semmi.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 Hát az nincs, csak levendul a tonna számra, mondtam, de azért ráfújtam egy kis virágvizet a lábamra, hát ha megnyugtatja. 7. A lányokkal ezúttal nem tívornyáztunk hajnalig, sőt, a sok szénhidrátnak és a levendulás gyertjának köszönhetően elég hamar nyugovorra tért a társaság. Mivel megalapítottuk a Prosecco klubot és megbeszéltük, hogy ezentúl rendszeresen találkozunk, vagy éppen rendszertelenül, ha úgy tetszik, nem kellett ledarálnunk egymásnak az egész életünk történetét. Úgy éreztük, hogy van idő bőven kibeszélni az elmúlt és az előttünk álló éveket is. Elfáradtam, és így igyekeztem gyorsan ágyba bújni, és ezúttal nem elkövetni az előző este hibáját. Most elhúztam a függönyt. Imádtam a kis lakrészemet, és azt, hogy csupa ablak az egész. De egyrészt ettől reggel iszonyú fényár volt, másrészt hamar meleg is lett. Ez abból a szempontból nem volt baj, hogy legalább ébren tartja az embert. Azt hiszem, aki üzletet vezet, az amúgy is hajnalban kell. Nyitás előtt nem árt még egyszer elsöpörni az éjszakai szemetet a bolt előtt, megnézni, hogy minden rendben van-e, inni egy kávét, átgondolni a teendőket. Szerencsére én koránkelésben egészen jó voltam. Sosem voltam hajnal háromig dolgozó, délbenkelő, cigarettafüstbe burgolódzó és rébuszokban beszélő művészalkat. Talán anyám öröksége, hogy én mindig is koránkelő és szorgalmas voltam, bármit is csináltam éppen. Szerettem, ha magam körül rendben mentek a dolgok. Furcsa, hogy ehhez képest a szerelmi életem egy kész káosz volt, de nem lehetett mindenben jó az ember. Most már azt is tudtam, hogy a mérgező és bántalmazó kapcsolatokból nem lehet könnyen kilépni. Mikor felfedeztem, hogy én is egy ilyenben vagyok, hogy egy narcisztikus személyiség zavaros emberrel lélek együtt, már csak a kiutat kellett megtalálnom. Ez pedig nem volt egyszerű. Főleg azért sem, mert azzal, hogy beláttam, ennek a kapcsolatnak vége van, meg kellett barátkoznom azzal a gondolattal is, hogy ez nem az én bukásom. Nem én voltam rossz, vagy nem elég jó. Ez volt a legnehezebb része. A narcisztikusak partnerei ugyanis éveken keresztül semmi más nem éreznek csak azt, hogy nem elég hálásak azért, hogy egy ilyen csodálatos lény árnyékában élhetnek. Na, ebből próbálj meg kitörni, ugye? Ugyanakkor ismertem magam, csak be kellett indítanom magam körül a dolgokat, Bele kellett rázódnom, és akkor megérkeznek a válaszok is. Elmosolyodtam. Mert a felismerés nem jött könnyen, de ott volt. Most lehetőségem van valamit csak magamért tenni. Na meg anyáért, de elsősorban magamért. Van lehetőségem egy olyan nyugodt és rendezett életre, amire valójában mindig is vágytam. Tudom, hosszú még az út, de jó helyen vagyok. Nem sürgetnek. Haladhatok a saját tempomban. Éppen csak hajnalodott, amikor kiugrottam az ágyból, és lefőztem magamnak egy friss kávét. Begyűrtem egy szelet maradék pizzát, de muszáj volt, mert nem akartam elmenni futni üres gyomorral, lacipék pedig csak hét körül jött. Addig volt még két órám. Akár mozoghatnék is egy kicsit a parton. Egyzőcipőbe és egy régi melegítőbe bújtam. Hajamat lófarokba kötöttem, és elindultam a boltból le a sétányra, onnan pedig a strandra. Rém lett, mintha anya említette volna, hogy a strandon van valami kinti fitness részleg, magyarán futhatok és tornázhatok is kicsit. Persze egyedül voltam ezen a hajnali órán. A nyaralók még aludtak, a városiaknak eszeágában sem volt lejönni a partra mozogni. Nem bántam. A felkelő nap a Balatonon, a csendes, éppen ébredező város minden pénzt megért. Inkább merengtem, mint edzettem, de így is rendben volt. Legalább sétáltam egyet a reggeli friss levegőn. Visszatérve a sétányra és a bolt felé, már régi ismerősként integettek a boltosok, amit nem tudom, hogy én vagy a szűk sportfelsőm miatt érdemeltem, de nem számított. Vigyorogtam, mint egy tejbetők. Minden kedves gesztus jól jött. Íbukám, mikor nyit ki a bolt? Kéne néhány zacskó fürdősó. Állított meg a sarki étterem tulajdonosa. A nevére, ha megkukultam volna, sem emlékeztem, viszont ezt a könyörgő szempárt jól ismertem. Hát, bármikor átjöhetsz, ha nem vagyok nyitva, zörgésbe, mondtam zavaromban. Lehet, hogy anya ezért volt nyitva egész nap, mert ilyen hektikusak a helyiek. Nem ott, ha a kísérlek, nincs most vendég, csak néhány perc, folytatta a szőkenő, aki emlékeim szerint talán Katalin névre hallgatott. De azt tuti, hogy legalább negyven éve ott volt az étterem, és az is biztos, hogy az övéké. Legalábbis úgy rém Persze, gyere csak, intettem, hiszen csak pár méterre voltunk a bolttól. Ahogy közelettünk már láttam, hogy egy újabb papírdoboz vár az ajtó előtt. Tehát Laci Pék bizonyára gondoskodott a reggelimről. Ahogy a barna papírdobozra néztem, összefutott a nyálaszámban. Elég gyorsan elérte nálam ezt a Pavlov kutyája effektust. Berendezkedtél már? kérdezte. Talán Katalin. Hát, igyekszem. Gondolom nem könnyű sok az újdonság. Hát igen. Nagyjából itt el is akadt volna a beszélgetés, ugyanakkor, amikor a bolt bejáratához értünk, a hatalmas üvegablakon benézve mindkettőnknek tátva maradt a szája. A bolt puha foteljében ugyanis Tamás ült, egy száll alsógatjában. <gül> még jó, hogy azért néhány dolog nem változik, mondta talán Katalin kuncogva. A helyerők még mindig uralják a közbeszédet, folytatta vigyorogva. Ott álltam a bolt előtt, bámultam befelé, és égett az arcom. Ez a pasi hogy kerül ide alsógatjában? Jaj, ez nem, úgy értem, fogalmam sincs, mit keres itt. Ó, hát persze, drágám, folytatta a nő, de látva, a zavaromat megkegyelmezett. Majd inkább később jövök át a fürdősóért, mondta, és még mindig nevetett. Bár a fene tudja, talán inkább nektek lesz rá szükségetek. Még frappáns válaszok sem volt. Egyszerre voltam zavarban és szégyenben, ugyanakkor sértve is éreztem az intim szférámat. Mégiscsak a fotelemben ücsörök gatyában. Olyan dühös voltam Tamásra, hogy majdnem beletörtem a kulcsot a zárba. Hogy kerül ide ilyen korán reggel? Hát mi a fenét keresel itt? Ested neki feldúltam. Lerakta a telefont a kezéből az asztalra, és nyugodtan rám nézett. Kisét gyűrödtem festett, de a szeme... Hát, na, szóval hagyjuk is. Neked is jó reggelt, főzhetnél egy kávét, vigyorgott. Nem tágítottam. Komolyan dühös voltam, és nem voltam vevő a humorára. Még egyszer kérdem, mit keresel itt? Itt aludtam. Felelte. Már mint hol? A van. Létezik, hogy nem vettem észre, van valaki a házban? Nem, megígértem, hogy nem jövök be. Hátul aludtam egy babzsák fotelben, és valamilyen oknál fogva kellemes levendula illata volt. M Mert lefújtam virágvízzel. Tényleg, jó ötlet, úgy aludtam, mint egy baba. Most mi van? Na jó... Most, hogy meglátott, talán Katalin, szedtem össze magam. Az ki? A nő az étteremből. <gül> nem tudod a nevét mi, vigyorgott megint. Egyébként én Katinéni, hogy lehet, hogy nem emlékszel? Ja, Istenem, figyelj rám egy percre, toppantottam. Ez a tényleg kiborít engem. Összefonta a karját, és rám merett. Jó, tehát figyelt. Na szóval, meglátott itt téged alsógatjában. Délutánra tele lesz a város a plecskával, foglaltam össze, mivel járnak a tamásféle kéretlen felbukkanások. Egyszerűen csak legyintett. Valami ah, évek óta mindent mondanak, nem nagyon érdekel. Kávézunk? Az lehet, hogy téged nem érdekel, kedves Tamás, de én most értem haza húsz év után, és képzeld, engem érdekel. Nem akarom, azt beszéljék rólam, hogy van köztünk valami. Mármint, hogy azért vagyok itt reggel egy szála a Kérdezte. Borintottam. Egyáltalán nem akartam semmiféle városi pletyka lenni. Arra plána nem volt szükségem, hogy Tamás felesége felbukkanjon itt és megrángasson. Réka amúgy is utált világ életében. Megjegyzem, én sem rajomtam érte. Most már úgyis mindegy... Mondta halkan és felállt. Csinálok akkor magamnak én egy kávét. Ezzel elindult felfelé. Te is kérsz? Nem tudtam, hogy azért, mert korán keltem, vagy csak egyszerűen túl sok volt a dráma az életemben az elmúlt években, de nem tudtam ezen tovább idegeskedni. Igen, kérek, mondtam halkan. Hogy mi? kiabált fentről. Kérek, te is cukor nélkül. Megfordultam és kimentem a bolt elé, hogy lacipék dobozát összeszedjem. Úgy, ahogy voltam, izzadtan és a kitaposott futócipőmben a hónom alá kaptam a dobozt és kisétáltam a partra. Belesüppettem a babzsák fotelbe és élvezettel nyitottam ki a dobozt. Friss croissant és sajtos rút volt a mai menü. Úgy látszott maradt némi leveles tészta. Percekkel később megjelent Tamás a kétbögre forró kávéval, és hála Istennek magára húzott egy Hawaii inget, meg egy formert. <gül> Micsoda majom! Itt rohangál a szogatjában. Bizonyára pontosan tudja, hogy jól néz ki. Mégsem tudtam ráharagudni. Volt benne valamilyen könnyedség és nyugalom, amely valójában nagyon is szórakoztatott. Szóval itt aludtál? kérdeztem. Igen. Mondtam, hogy nem akarlak megijeszteni, vagy ilyesmi. Egyszerűbb volt ez így. Amúgy is elég nekem néhány óra. Megiszom a kávét, és megyek. Meg kell néznem egy építkezést néhány város odébb. Mit építesz? Felújítunk egy régi hotelt. Nekem tetszett az ötlet, hogy nem rombolunk, hanem megőrzünk. Jó ízűen mosolyogtam. Nekem mindig tetszett, ha megmaradt egy-egy régi épület a parton. Sajnálom, biztos nem volt valami kényelmes. Mindegy. Aludtam már rosszabb körülmények között is, ne aggódj emiatt. Biccentettem. Igyekeztem belerakni a hálámat ebbe az apró mozdulatba. Amúgy jobban vagy? Tegnap pedig is zaklatottnak tűntél? kérdezte. Persze, mert felzaklattál. Jól közi. Most ő bolintott. Látta rajtam, hogy nem akarom feszegetni a témát. Az asztalra dobott mobilomon megjelent John neve. Damás automatikusan utána nyúlt, a képernyőre nézett, majd odaadta nekem. Bocsi, rossz beidegződés, mindig felveszem, ha valami zörög a közelemben. Megráztam a fejem, és kinyomtam a telefont. Amúgy ki az a John? kérdezte. Indiskrét, csak a szokásos. A pasi, akitől eljöttem, pontosabban inkább menekültem. Megfújtam a kávét, lassan izlegettem. Tamás összehúzta a szemét. Vannak tengeren túli kapcsolataim. Simán lelövethetem, ha bántott. Furcsa módon ez a gyerekes megjegyzés volt az egyetlen, ami egy pillanatra megvigasztalt, ha visszagondoltam a régi kapcsolatomra. El is mosolyodtam rajta. <gül> nem hiszem, hogy ez szükséges. Elvégre csak nem jön utánam. Ajánlom neki. Nem tudsz te erről semmit, mondtam, és rávigyarogtam a kölyögű pasira, aki egy percen belül furcsa védelmező mié van zsalt. Nem, tényleg nem. Azt azonban tudom, hogy milyen egy nő, amikor fél, de pedig tegnap féltél méghozzá tőlem. Komolyan nézett rám, de a szemében ott volt az a végtelen nyugalom, legalábbis úgy láttam. Hirtelen nagyon bizalmas lett ez a beszélgetés. A szakadt tornacipőm rát fixíroztam. Nem akarok erről beszélni. Zártam le a beszélgetést. Ismét bólintott, aztán továbbitta a kávéját. Mindketten a balaton nyugodt vizét néztük. A levegő gyorsan melegedett. Milyen jó lenne valamilyen komolytalan dologról csacsogni. Milyen jó lenne, ha én nem én lennék, ő pedig nem ő. Csak két idegen, aki megiszik egy kávét a Balaton partján a reggeli mellé. Nem voltatok ott az osztálytalálkozón? Kezdtem. Nem, mert az egyik gyerek Covid gyanús volt, és csak másnap jöttek meg a negatív tesztek. Egyébként csak egyedül jöttem volna. Idejét sem tudom, mikor tettek ki a lábát Réka a városból. Hogyhogy. A szüleim már nem élnek, nem szeret visszajönni de mindig depressziós lesz. Sok az emléke, ezért inkább pesten marad. Ráfogja a gyerekekre, pedig már elég nagyok, ellenének egyedül egy estét. Sajnálom. Én is. Erre az egész gyász folyamatra szépen ráment az egész házasságunk. Föne tudja. Talán egyébként is vége lett volna. Na ennyit a komoly talancsocsogásról. Viszont nem tudtam nem észrevenni, hogy múlt időben beszélt a házasságáról. Kérdezhetlek erről? Úgy döntöttem, őszinte leszek. Hogy akarok erről róla beszélni? Hm. Túl vagyunk már néhány kör nem működő párterápián, szóval nem nagyon van mit beszélni róla. Nem tudtam, hogy nem vagytok együtt. Ah, szóval mégis után nem kérdeztél. Vigyorgott, mint aki nyert valami társasban. Nem kérdeztem utánat, beszélnek ezt-azt. És mit? Hogy nős vagy, és csalod a nejed. Nos, tette le ismét a kávét az asztalra. Ez nem igaz. Szívesen rákérdeztem volna, hogy melyik része. Úgy tűnt, még nem fejezte be. Senős nem vagyok. Se megcsalni nem szoktam, ha együtt vagyok egy nővel. Akkor miért hagyott, hogy ezt mondják? Tehetek ellene? <gül> Lassan két éve elváltunk. Nem akartam nagy dobra verni. Már csak réka miatt sem. Amúgy is elege van abból, hogy mindenki részvétet nyilvánít neki a családja miatt. Nem lehet neki könnyű, gondolkodtam el. Nem. Nem az, és pont ezért nem akarom, hogy a szájára vegye a város a tönkrement házasságunkat. A gyerekeknek sem tenne jót. Ezt megértem. Tamás nem volt szomorú. Az arcán inkább keménységet, hidegséget láttam. Úgy festett, mint a férfi, aki beletörődött a sorsába. Már nem harcolt ellene, csak tette a dolgát. Azt, ami legjobb a gyerekeinek és az embereknek, akiket szeret. Őszintén meglepett, amit mondott. Az is, ahogy reagáltam erre a néhány mondatra. Teljesen más szemmel néztem rá. Furcsa melegség járt át a szívem tájékát. Talán ilyen lehet egy igazi szerető apa, ami nekem soha nem volt. Látod, még mindig az van, mint a gémiben, mondta Tamás. Hogy érted? Úgy értem, hogy még mindig a kapcsolatainkkal vagyunk elfoglalva, ahelyett, hogy jól éreznék magunkat egymás társaságában. Pedig szerintem mindkettőnkre ráférne. Megérdemelnénk. Talán igaza volt. Felrém lett az a régi hajnal a bankett után, amikor összefutottunk a parton. Sokszor visszaidéztem azt a búcsút. Voltak olyan magányos éjszakáim New Yorkban, amikor majdnem haza is jöttem, emiatt a régi emlék miatt. Tudtam viszont, hogy annak a hajnalnak csak nekem volt ekkora jelentősége. Egy dolgot azonban az elmúlt években megtanultam a halogatásról. Nem jó tanácsadó. Néha egyszerűen csak meg kell tenni a dolgokat, vagy meg kell kérdezni. Tudott Tamás, évekig gondolkodtam rajta, hogy azon a reggelen, a bankett másnapján, amikor találkoztunk a parton. Igen? Szóval akkor volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy meg fogsz... meg fogsz csókolni. Amikor kimondtam, zavarba jöttem. Furcsa volt, hogy egy ilyen régi emlék ennyire hatással volt rám, még mindig ennyi év után is. Tamás lefelé nézett, és a kávéja maradékát kavargatta. Aztán megjelent az a félmosoly, amért annyira oda voltam. Szeretnéd tudni, hogy jól érezted-e? Igen, csak ha emlékszel rá. Elárulnád? Most már végig kellett játszanom. Letette a kávésbögrét az asztalra, és felém fordult. Hát, ha tényleg tudni szeretnéd, elmondom. Igen, meg akartalak csókolni. Nem csak akkor, hanem elég sokszor. Másodikban teljesen oda voltam, amért tette meg, rám, olyan komoly voltál, minden próbálkozásom lepergett rólad. Tamás egy pillanatra elgondolkodott, csendesen nézte a nyugodt Balatont. Aztán nem tudom, egy idő után már nem próbálkoztam. De akkor reggel, talán mert tudtam, hogy elmész, vagy mert egyedül voltunk, és nem látta senki, azt hittem, hogy megmerem tenni. Végül nem tettem. Gyáva voltam, és ezt a mai napig sajnálom. Rám nézett, és egyszerre láttam szomorúságot a szemében, és talán valami mást is. Vágyat. Ahogy rám pillantott, belebizsergett a bőröm. Egy pillanatra vissza kellett tartanom a lélegzetem. Szóval igen, meg akartalak csókolni, meg minden mást is akartam vele csinálni, amit egy 18 éves fiú akar egy lányjal, akire teljesen rá van indulva. Ez van, vallotta be Tamás minden kertelés nélkül. Zavaromban azt sem tudtam, hogy hová nézzek. Egyrészt egy kicsit túl sok volt az információ arról a bizonyos 18 éves fiúról, másrészt az érzelmi része is teljesen meglepett. Ez valószínűleg látszott is rajtam. <gül> Megdöbbentél mi? Nevetett fel, de nem tudott becsapni. Ő is zavarban volt. Láttam rajta. Hát, mitagadás, erről fogalmam sem volt. Az van, mondta. Másként is alakulhattak volna a dolgok. Én ezt nem hiszem. Szerintem minden úgy alakul, ahogy kell. Családod lett, gyerekeid, sikeres vállalkozásod, én meg itt vagyok egyszer bőröndel egy boltban, ami anyámé, meg a tiéd, amit nem is értek. Lehetett volna boncolgatni még a kérdést, de Tamásnak egyfolytában csöngött a telefonja. Ezen a ponton már nem tudtam nem észrevenni, és őt is zavarta. Mennie kellett. Felálltam, és kisimítottam az izzadt hajtincseket az arcomból. Nekem is ideje volt munkához látni, anya soker intézni valót hagyott. – Irány a munka, – mondtam, és kinyújtottam a kezem, hogy segítsek neki felállni. – Neked is menned kell az építkezésre. – Igen. – Tamás ránézett a telefonjára. – Két percenként keres valaki. – Fárasztó lehet. Aki sok pénzt akar keresni, annak sokat kell dolgozni. Várakozóan néztem rá. Bíztam benne, hogy most már tényleg elindul. Meg akartam emészteni a hallottakat. Csak még egy dolgot, Éva, mert szerintem fontos. Tamás egyenesen a szememben nézett. Igen? Sajnálom, hogy nem látod. Nem vagy kudarc. Tudom, nem könnyű hazajönni egy idegen országból egy szál bőröndel, de hidd el, sokan cserélnénk veled. Sokat jártál, sokat tapasztaltál, szerintem ez tök jó. Ne becsült le magad. A furcsa az volt, hogy ezzel a néhány mondattal jobban megtámogatott, mint John az egész kapcsolatunk alatt. Köszönöm, mondtam neki, mert jó lány vagyok. Anyától azt tanultam, hogy a bókokat el kell fogadni. Na, menj! Megfogta a kezem, és engedte, hogy játékosan felhúzzam. Ezúttal nem lépett hozzám közel, mint tegnap a lépcsőnél. Tartotta a távolságot. Furcsa módon hiányzott a közelsége. Megnézem az építkezést, aztán délután érted, jövök. Jelentette ki Tamás határozottan. Lehetnénk egy lángost, de nem ilyen olajban tocsogó turistásat, hanem egy igazit. – Mondhatok ellent? – kérdeztem. – Akarsz? – vigyorgott. – Nem. – Akkor vegyél fel valami kényelmeset. Öt körül itt vagyok érted. Nyolc A délelőtt további része a heveny önutálat, önmarcangolás, hibáztatás, dühös térkőtakarítás, hátsó partgazolás, ordibálás magammal, fáradt mosolygás – és izgalommal teli szemráncolás skáláján mozgott. Hogy lehettem ilyen felelőtlen? Másnap az egész város rólam és Tamásról fog beszélni, meg arról, hogy elmegyünk lángosozni. Az elmúlt két évben sikerült titokban tartania, hogy elvált Rékától. Erre én hazajövök, és lángosozgatok vele a főutcán. Szuper ötletéva. Tényleg. Szerencsére senki nem nyitott rám, hogy megkérdezzek, ki vagyok, és miért takarítom dühösen zsuzsaboltjának ablakát. Hiába járt át a szeretet és a nyugalom a Lady Levender első szintjén mindent, én leginkább zavarodott és nyugtalan voltam. Ezen az sem segített, hogy időnként a levegőbe fújtam a levendula Mint ha nem lett volna egyébként is a levendulás illat mindenütt. Engem nem nyugtatott meg semmi. Lassan már a bőrömből is levendulát izzattam. Anya dél körül futott be, és nem tudtam nem észrevenni, hogy egy ugyanolyan barna dobozt szorongatott a kezében, mint amilyet Laci Pék az ajtó előtt szokott hagyni. Egyelőre nem firtattam. Már csak azért sem, mert az egynapra napra kiszapató kérdések számát háromban határoztam meg, és azokat Tamásra szerettem volna felhasználni. Az első órában gördülékenyen haladtunk. Anya megmutatta, hogy mit hol találok a gépen, átbeszéltük a számlázást, aláírtam néhány papírt, amelyet a könyvelőjének visz. Most már hivatalosan is alkalmazottja lettem a Lady Levendernek. Minden, amit a városban a navos ellenőrzésekről hallasz, minden rém történet, minden büntetés igaz, mondta komolyan. Bólintottam, és egyben halára is rémültem. Ne poráztas! Már pedig éppen ez a szándékom, soha, ismétlem, soha ne felejts el számlát adni, mert azonnal megbüntetnek, nem lacafacáznak, és már is, hús, a havi bevétel elszállt, érted? Bolintottam. Az agyamba véstem, számla, azonnal, mindenkinek. Amúgy hogy viseled az átállást? kérdezte. Hiányzik New York? Persze, de azért ez mégiscsak a szülővárosom, az otthonom. Nem egy olyan országba érkeztem, amelyet nem ismerek, ahol sohasem jártam. Itt ismerek minden zugot, minden utcát. Sok minden változott, ingatta anya a fejét. Az emberek is. Azt hiszed, tudsz mindent, kicsim, de hidd el, sok minden más. Ezzel most mire célzott? Miért érzem úgy, hogy ennek, amit mondtál, mögöttes tartalma van? Kérdeztem. Furcsa minden tudón nézett rám. Én csak azt mondom, hogy néhány dolognak nem árt adni egy esélyt. Vagy épp még egy esét. Ezzel megfordult, és elindult az emeletről lefelé a boltba. Most már másodjára csinálta ezt. A monitort kémleltem a beszállítók telefonszámával, de hiába. Ezúttal nem akartam, hogy itt hagyjon szó nélkül. Már csak azért sem, mert úgy éreztem, hülyének vagyok nézve. Arról nem is beszélve, mintha egy párkereső valóságsorészt vevője lennék. Ja, anya, ne csináld már, tudom, hogy Tamásra gondolsz, kiabáltam utána, és már indultam is a lépcsőn lefelé. Hirtelen feltűnő érdeklődést mutatott egy levendula mintájú teás csésze iránt, és minden irányból megnézegette, rálehelt, megtörölte. Hmm, milyen poros, mondta, és rám sem nézett. Zsuzsa, tessék, tudom, hogy tudott, Tamás is itt volt tegnap is, meg ma is, doppantottam a lábammal. Amakacs minden mindenét neki. Ráztal a fejét. Nem, kislányom, tévedsz. Nem tudtam, hogy Tamás itt volt tegnap is, meg ma is. Annyira felbosszantott, amikor mindent pontosan ugyanúgy megismételt. Egy szavadat sem hiszem, miben mesterkedtek. Mármint kik. Te meg Tamás! Évukám, ne beszéltem vele hetek óta. Továbbforgatta a teáscsészét, mintha először látta volna. Pontosan tudtam, hogy azért, mert nem mert rám nézni. Tehát hazudott. Nekem. Ez fura volt. Új módszerrel próbálkoztam. Leültem a puha fotelbe, és keresztbe tettem a lábam és a kezem, majd kérdőmfürkésztem. Félszemmel rám sandított, aztán felemelte a kezét. Jó, rendben, mondta. Leülök most ide is, beszélgetünk, oké? Okay? Bólintottam, de egyáltalán nem könnyebb meg. Bármit is tervez anyám, ami egyébként szokása. Engem nem vett be a történetbe, és ettől kiszolgáltatottnak éreztem magam. John is ezt csinálta. Mintha az életem nem lett volna az enyém, mintha én nem hozhattam volna önálló döntéseket, mintha alkalmatlan lettem volna bármire. Tudod, soha nem meséltem neked arról, hogy valójában mi vezetett ahhoz, hogy hazajöjjek. Már csak azért sem, mert a döntés nem volt egyszerű. Kezdtem bele halkan, de határozottan. Tudtam, hogy ez sem lesz egyszerű, de valamikor el kellett kezdenem, és mikor máskor, ha nem most. Szerettem az anyámat, és bíztam benne. Ráadásul, ha tényleg mesterkedett valamiben, akkor ideje volt leállítanom. John fantasztikus férfi. Az első pillanatban azon a bizonyos kurzuson, ahová beiratkoztam, elvarázsolt. Még úgy is, hogy ő maga nem volt festő. A tárgyi tudása elképesztő volt. Csodáltan. Jó szeme volt a kortás művészekhez, ezért is ment olyan jól a galéria. Anya nem szólt közbe. Csöndesen nézett rám, de a szeme aggódással volt tele. Nagy levegőt vettem a folytatáshoz. Az első néhány hónap maga volt a paradicsom. Én voltam az európai lány, aki babysitterből lett iskolai tanító. Aki önerőből végezte el az iskoláit, aki egyedül boldogult a világ másik végén. Tudod... Exotikus voltam, ő pedig, ő maga volt New York, az elit, a művészet. Szörnyen büszke volt rám, én voltam a gyémántja, a becses kincse, amit körbehordozott. Szerelmes voltam belé, és azt mondta ő is belém, de sajnos tévedtem. A részéről nem volt ez szerelem, csak birtokolt. Megköszörültem a torkomat. Valami folytogatta. Nagy évettem. tévedtem. Amikor észrevettem, hogy egy náciztikus ember elélek együtt, már teljesen körbefonta az életemet. Sőt, igazából nem is volt életem, az övé éltem. És tudod, mi volt benne a legrosszabb és a leggroteszkebb? Hogy azt hittem, boldog vagyok. Ma már tudom, mert sokat tanultam erről az emberfajtáról. Pont az a lényeg, úgy tud benne tartani egy mérgező kapcsolatban, hogy azt hiszed, nem tudsz nélküle élni. Anyám a fejét rázta. Tudtam, hogy most ez jön. Magát fogja okolni. Ilyen az anyalánya kapcsolat dinamikája, de megelőztem. Nehogy magad hibáztasd, anya. Ez senkinek a hibája. Pontosabban csak John hibája. Annyira sajnálom, kicsim. Amikor utoljára nálad jártam, már sejtettem, hogy baj van, csak azt nem, hogy ekkora. Hidd anya, én is titkoltam magam előtt. Ezért is vesztem veled össze, ezért váltunk el olyan csúnyán. Átnyúlt az asztal fölött, és megfogta a kezem. Elmondhattad volna, suttogta. Mit? Amit még magamnak sem mertem bevallani? Hidd el, amint rájöttem, hogy ebből a kapcsolatból csak menekülni lehet. Meg is tettem. Talán szükséged lett volna segítségre, talán megadhattam volna. Nem segíthetett ezen senki, csak én. Hidd el nekem, hogy az ilyen kapcsolatban élő nőknek csak akkor tud segíteni, ha ők is hajlandóak felismerni, hogy baj van. Nekem ez évekbe telt. Sajnálom, kicsim. Ne sajnáld. Most már itt vagyok. Megszabadultam tőle. <gül> Bár még mindig hívogat, igyekszik energiát szívni belőlem, de már nem adok. Ettől most meg van zavarodva. Hamarosan talál valaki mást. Miért nem mondtad? Mit? Hogy rossz neked ott? kérdezte aggódva. Én pontosan tudtam, hiszen rengeteget olvastam már erről, hogy ez is a bántalmazó kapcsolatok pszichológiájának a része. Bárki, akinek mesélsz róla, megpróbálja megérteni, hogy miért maradtál, miért nem beszéltél róla, miért nem kértél segítséget. Ez különösen nehéz annak a generációnak, aki keveset foglalkozik a lelkével, például anyámnak. Neki minden csupán igenből és nemből állt. Ha rossz volt, miért maradtál? Ha fájt, miért nem kértél segítséget? Ez nem ennyire egyszerű, anya. És hidd el, én is hónapokat töltöttem annak a megértésével, hogy miért nem tudok kilépni egy bántalmazó kapcsolatból. Bántalmazó? Eddig csak azt mondtad, mérgező, képett el. Megvert téged? Nem tudtam erről beszélni. Még magamnak sem, még anyámnak sem, túl intenzív volt. Túl friss és túlságosan fájdalmas. Ugyanakkor annak a súlya is a vállamat nyomta, hogy megnyugtassam anyámat. Meg kell értened, hogy egy kagyfasz volt az életem, és nehéz volt kibogoznom, hogy merre akarom folytatni. Sok rossz és gonosz élményem van ezzel a férfival, amit magam mögött szeretnék hagyni. Ezt megérted, ugye? Bólintott és az asztal fölött megfogta a kezem. Megértem, kicsim. Tudod, amíg élek, itt vagyok, és szeretlek. Ha bármire szükséged van, csak szólj. Ha tudok segíteni bármiben, bárhogy, kérlek, kérd, oké? Okay? Kérd tőlem. Tudom, hogy ez nehezen megy mindkettőnknek, de azért próbáljuk meg, rendben. Nagyon hosszan dolgozott bennem a gondolata, amíg megszületett, hogy itthon szeretném újra kezdeni. De ebben neki nagy szerepe volt. Tudod, volt néhány reggel, amikor annyira nyomorultól éreztem magam a világ legklasszabb városában, hogy még enni sem volt kedvem. Bármennyit élhetsz Amerikában, valójában sohasem fogadnak be igazán. Ők ilyenek, mindig turista maradsz, átutazó. Igaz, ezt én is éreztem. Egyes reggeleken felmerült bennem a kérdés, hogy nem volna -e könnyebb meggyógyulnom egy olyan környezetben, ahol te ott vagy. Aztán voltak olyan reggelek, amikor erre egyértelmű volt a válasz. Csak épp erőm nem volt neki vágni az útnak. Még mindig szorongattuk egymás kezét. Titokban hálát adtam, hogy senki nem akart bejönni a boltba. És azért is hálát adtam, hogy anyám talán érzi, Átérzi, hogy milyen nehéz volt a döntés. Egy egész élet szakaszt kellett otthagynom. És még valamit megtanított nekem ez a kapcsolat. Ki kell mondani, ha valakinek köszönettel tartozol. Nincsenek olyan dolgok, amelyeket készpénznek vehetsz az életben, mert az élet ehhez túl rövid. Nem tudom neked elmondani, anya, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy ilyen meleg fogadtál. Örökké hálás leszek érte. Remélem lesz alkalmam viszonozni. Lesz nyugi, ha öreg leszek és maga tehetetlen. Addig viszont tudod, együtt vagyunk, együtt csináljuk, mondta, és láttam rajta, hogy itt a vége. A mindig gyakorlatias és kemény anyám ennyi időt engedélyezett magának, hogy elérzékenyüljön. A feje már máshol járt. Azt kereste, mi a következő feladat de én még nem végeztem. Szóval ennek ismeretében szeretnélek megkérni, hogy ne akarj engem összehozni senkivel. Főleg nem egy elvált férfival, egy bizonyossal, aki még nem heverte ki a válását, annyira semmiképp, hogy ezt titokban is tartja egy egész város előtt. Nem tudom, miről beszélsz, állt fel a fotelből. Légy szíves, ülj vissza, kérleltem. Talán egy hangyányival erősebb hangon, mint szerettem volna. Így, senkivel nem akarlak összehozni, keppisi? Fordult vissza, majd ismét feltűnően nagy figyelmet kezdett el fordítani a polcol lévő levendulás habfűrtőnek. Ennek vajon miért nem pumpás az adagolója? Sokkal praktikusabb lenne, nem? Az eszem megáll. Anya! Ne legyenek romantikus elképzeléseid arról, hogy Tamás a gyerekkori szerelem a nagy ő. Most mondom neked, hogy nem ő az. Ó, oh, szóval ezt ilyen jól tudod. Anya! Tudom milyen Tamás, a leget röptében. Ezt meg honnan veszed? Háborodott fel. Mert ezt mondják a városban. Anya! Harminc vagyok. Látom, hogy néz rám, és azt is, hogy mi jár a fejében. Ráadásul ismerem a feleségét. Együtt jártunk suliba. Rémlik? Ja, Réka, az az elkényeztetett gazdag lány. Légy szíves, ne beszélj így róla. Őt sem ismered. Nem kedvelem. Én sem. De ehhez semmi közünk. Ő volt a feleség, és kész. Én meg a nő, aki a boltban lakik. Ha gondjaik vannak, vagy megoldják, vagy nem, semmi közem hozzá. Minden esetre így is elég kusza az életem, semmint, hogy én legyek az oka annak, hogy még több gondjuk legyen. Soha a bűdös életben nem volt jó ötlet, ha két frissen szakított ember egymásnál várja a menedéket. Nem, ez nem jó ötlet. Anya megállt egy pillanatra, és elgondolkodott. Talán igazat adott nekem. Én csak azt tudom, és jól jegyezd ezt meg, olyan komoly arcot vágott, hogy még én is megijedtem. Tamás sok pénzt rakott a boltba. A sajátjából. Úgy, hogy nem kért róla semmilyen papírt. Egész életemben lesz helyem, ahol lehajthatom a fejem, ha bármi történik, akkor is. Nem érhet baj, mert legrosszabb esetben eladom a boltot méghozzá neki. Gondoskodott rólam úgy, hogy erre semmi nem kötelezte. Mindenki úgy tartja róla, hogy a családja kabzsi, és nincs bennük semmi kedvesség és tisztelet. Ez talán rájuk igaz, de Tamásra semmi kép. Anyám arca ellágyul. Szinte egész testéből felenged a feszültség. Ez a fiú tele van szeretettel, és nagy szüksége is van rá. Felújította a boltot, és kihúzott minket az anyagi csávából. Felém fordult, visszateszi a polcra a fürdős csomagot. És egyet elmondhatok. Ezt nem miattam csinálta, hanem miattad, szóval nyugodtan ehetsz vele egy lángost. Egyébként megkérdezte, hogy elhívhat-e. Igent mondtam. Igen, hazudtam, beszéltem vele tegnap. Ne felejtsd el, a mi családunk nem jó módú, de mindig kedvesek vagyunk másokhoz. Legyél te is kedves hozzá, megérdemli, mert jó fiú. Az utolsó két szót alaposan megnyomta, bár erre semmi szükség nem volt. Leforrázva álltam, anyám pedig kiment a hátsó ajtón. Ott hagyott. Úgy, mint tegnap és tegnap előtt. Azonnal fel kellett hívnom Nórit vagy Gabit, bárkit, aki felveszi. Kilenc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 Szerintem nem, feleltem gyanúsan. N nem, biztos? húzta össze a szemét. Nem, nem mondtad. Mindegy, rohanak, drágáim, évukám, holnap proszekó, vagy szombaton? Hívj, Ó, már megint csöreg ez az istenverte. Na, sziasztok! Ezzel elrabogott. A teljes környezetemet behálóztat, mondta halkan. Na, ah, azért ez nem rólad szól.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 amikor középiskolába jársz, egészen furcsa elképzeléseid vannak a felnőttekről. Mivel a világod még relatíve elég zárt, a felnőttek mintáit az alapján határozod meg, hogy te kiket látsz, kikkel élsz együtt. A szüleid, a tanáraid, a barátaid szülei, az utcában lakó szomszédok, néhány rokon, néhány ismerős. Talán kicsit nagyobb a merítés a kisvárosokban, ahol több ember ismeri fel egymást, és gyorsabban terjed a plegyka, de nem mondanám, hogy az is túl nagy kör lenne. Nekem természetesen anyám volt a példa. Több mindenben követendő, mint kellett volna, és nagyobb hatással is volt rám, mivel a mi zárt világunkban csak kettelléteztünk. léteztünk. A nagynéném, anyám testvére Amerikában élt. Apámat soha nem ismertem. És anya nem is beszélt róla, nagyjából sohasem. Amikor már több volt az eszem, mint egy kölyök kutyának, elmesélte, hogy az egyetem utolsó évében esett velem teherbe, és a fiú nem vállalta a család alapítást. Izgatotta egész gyerekkoromban, hogy ki lehetett az apám. Természetesen. Csunkának éreztem magam, amiatt, hogy nem tudtam ki a másik szülői fél. Mama! Elindultam valamilyen irányba, hogy megtaláljam. Nem. Az identitásbeli problémák kínoztak, nagyon is, és egy időben azt hittem, a művészet, az alkotás a segítségemre lesz ennek legyőzésében, vagy ha nem, akkor pont emiatt a veszteség miatt leszek igazán jó művész. Ebből egyik sem történt meg. Apám hiánya némileg csillapodott, amikor elhagytam a várost, Olyannyira, hogy az elmúlt húsz évben megtanultam elfogadni, hogy nincs, nem is lesz. Ha akart volna, megkeresett volna. De ez sem történt meg. Elég lett volna a Facebookon felkutatni anyát, és láthatta volna, hogy ott vagyok én is. Hogy lánya született. Mégsem tette meg. Nyilván volt erre oka. Ahogy anya és én is, valószínűleg ő is lezárta életének azt a szakaszát, amelyet valójában el sem kezdett. Én elfogadtam és megbékéltem ezzel. Anya viszont nem szeretett róla beszélni. A szóba került a fogantatásom története mindig úgy terelte a szót, hogy megnyugodjak, nekem ő az egyetlen szülőm, elég is, hogy tudjam, belőle vagyok, ráhasolítok. Ahogy felnőtt lettem, persze sorban megmutatkoztak a különbségeink. De anyám sohasem vetemedett volna arra, hogy a fejemhez vágja, tiszta apád vagy pedig biztos sokat gondolta ezt. Anyám harsány, nagyszájú, pesgő egyéniség. Én inkább megfontolt, csendes, talán túlságosan is tipródó. Ezt biztos nem tőle örököltem. Ugyanakkor sohasem volt lehetőségem a női mintákat sem átvenni tőle, mert nem láttam őt férfival. Nem láttam kiöltözni, randizni, vacsorát készíteni egy férfinak. Igazából még olyan helyzetben sem, hogy valaki bókolt volna neki. Mindig hárított minden közeledést. Nem tudom, talán így vezekelt valamiért. Vagy csak annyira beleragadt az anyaszerepbe, hogy már nem tudta, hogyan legyen nő. Ő mindig egyedül volt erős. És bár sohasem mondta ki konkrétan, de több olyan beszélgetésünk is volt az évek folyamán, amelynek az volt a konklúziója, hogy ő sokkal jobban boldogul egyedül, és esze ágában sincs valami pasit kerülgetni a fürdőszobában. Talán ezért is volt ennyire furcsa, hogy láthatóan össze akart boronálni Tamással. Amerikában újra kellett tanulnom és újra kellett értelmeznem a férfinő kapcsolatokat. Fiatalan hagytam el az országot, és bár a néném ó volt, mint egy apró gyöngyöt, azért volt jelentkező bőven. Mégiscsak exotikumnak számítottam odát. 19 voltam. Feleltem a kérdésre, amit Tamás tett fel Jócskán, sötétedés után a parton sétálva. Már egészen közel volt a bolt, de még a környéken járkáltunk kicsit, hogy emészszük a lángost és a fröccsöt. Azért még megálltunk egy jégkrémre, bár azt már tényleg nem tudtam, hogy hová férte a hasamba. Akkor nem kapkodtad el, nézett rám Tamás. Nem. És megérte várni? Egy pillanatra a múltba révedtem, és elmosolyodtam. Charlie szörnyen képű volt, és amerikai. Én meg fiatal voltam, és magyar. Nem volt túl tapasztalt, viszont nagyon kedves. Az egyik család, ahol babysitterként dolgoztam, alkalmazta őt. A nagyobbik fiút korrepet a matekból, ha jól emlékszem. Sokszor maradtunk késő estig, mert a szülők dolgoztak, a gyerekekre meg vigyázni kellett. Aztán beszélgettünk, pizzát ettünk, rászokott, hogy haza kísér. Kapcsolat lett belőle. Kapcsolat vagy szörelem kérdezte Tamás. Ja, én totálisan oda voltam, érte? Nevettem. Szerintem neki nyári kaland voltam. Szeptemberben el is utazott, egyetemre ment. De kedves volt. Jó nyarunk volt együtt. Fájt utána a szívem, gondolhatod. Tizenkinenc voltam, szinte még zöld, éretlen. De azt hiszem, akkor tanultam meg, hogy néha a dolgok csak azok, amik. El kell fogadni azt, amit ad az élet. Ha csak annyi van egy kapcsolatban, hogy jól érezzük magunkat együtt, akkor annyi. Nem hangzik valami romantikusnak. Pedig az volt, nagyon is. Újdonság volt vele lenni. Nem mindig értettem, amit mond, de azért elvoltunk. Azt csak magamban tettem hozzá, hogy amúgy is felejteni akartam egy bizonyos fiút. Azon a bizonyos tóparton. Persze ezt nem árultam el neki. Boldogan válaszoltam Tamás kérdéseire, és egyáltalán nem zavart, hogy teljesen random dolgokat kérdezgetett az elmúlt húsz évemből. Túl voltunk a McDonald's vagy Burger King, a mi értelme van a baseballnak, a tényleg recept nélkül lehet -e kapni brutális fájdalomcsillapítókat, és a miért megy mindenki mindenhová autóval kérdéseken is. Persze az életemről sem maradhattak ki a tények, csak valahogy John. Na, az nem jött szóba. Valójában nem bántam, hogy Tamás szándékosan kerüli. Nem volt kedvem beszélni róla. Közben elértünk a boltig. A következő kérdés ezúttal tőlem nagyon egyértelmű lett volna. Meg kellett vitatnunk, hogy ki hol alszik. Elég sokat ittál ahhoz, hogy vezess. Arra céloztam, hogy hogyan is lesz ez. ah. Mm. Igen, majd alszom kint a babzsákon, mondta azonnal. Tetszett, hogy tartja az ígéretét, de nem akartam, hogy még egy éjszakát a parton aludjon. Láne, hogy éreztem a csontjaimban az érkező esőt. Anya néhány napig most úgy sem jön, biztonságban voltunk, nem lesznek párkeresősó kérdések. Nyugodtan alhatsz az első, nincs para. Felnőtt, majdnem negyven éves férfi vagy, ne aludj egy koszos babzsákon. Biztos? Megoldom. Tudom, de én úgy is aludni fogok 20 perc múlva, szóval nyugodtan maradhatsz az emeleten. Kinyitottuk a bolt ajtaját, és úgy döntöttem, septében el is búcsúzom. Nagyon köszönöm a lángost meg a beszélgetést, de most eldőlök, mert elfáradtam. Menj csak! Én még kiülök a partra, átnézem a leveleket a telefonomban. Elintézek egy-két dolgot. Jó hét. Neked is. Mondtam, és elindultam a lépcső felé. Éva, szólt halkan utánam. Igen? Ne arra, hogyha túl indiszkrét voltam, és faggattalak, de jól esett egy kicsit nem az én életemmel foglalkozni, ha érted. Bólintottam. Pontosan értettem. Én viszont nem tudtam meg róla semmit. Mosolyogtam. Holnap folytathatjuk, ha te is úgy gondolod. Rendben. egyeztem bele, és felmentem az emeletre. Persze nem jött utánam. Most sem. 12. Mire reggel felébredtem, Tamásnak már hűlt helye volt. Nem tudtam, mikor jött be éjszaka, de biztos későn, mert én még legalább fél órát forgolódtam, mielőtt elaludtam. Csendes volt a bolt. Amikor reggel kinyitottam a szemem, hallgatóztam picit, hogy mennyire megyek szabadon mozogni, de nem volt neszezés. Hét óra körül járt az idő, és anyának előző nap megígértem, hogy nyolckor legkésőbb kinyitok. Meg aztán Laci Péket is szerettem volna elcsípni. Legalább egy köszönömre. Leginkább viszont az érdekelt, hogy Tamás még a boltban van-e, vagy már elment. A hangok alapján egy lélek sem volt velem, és az utca is csendes volt. Lassan magamra húztam anya öreg kardigányát, még első nap nyúltam le tőle, aztán leereszkedtem a lépcsőn. Az iroda és a tusoló szintjén nem volt nyitva a tábori ágy. Picit csalódott voltam, jó lett volna együtt kávézni. Megértettem viszont, mindenkinek dolgoznia kell, nekem is. Mire leértem a földszintre, már az ajtó előtt várakozott a dobozka a reggelimmel. Hánykor kell kelnem, hogy elkapjam ezt a pasast? Kérdeztem félhangosan magamtól, de azért boldogan, hogy ma is hoztak reggelit. A nap nagy része némi portörléssel és számtalan vevő kiszolgálásával telt. Érkezett egy kedves hölgy. Anya rendelt tőle terítőket és szalvétákat, természetesen levendul a mintával. Megismerkedtünk, átvettem az árut hiánytalanul, aztán rohant is tovább. Fantasztikus, amit Zsuzsa művelt ezzel a régi helyjel, mondta búcsúzóul, majd intett, és tovább szaladt a dolgára. Én is ezt tettem. Néha lopva azért a hazai mobilomra néztem, hát ha jelentkezik Nóri vagy Gabi, vagy Tamás. Az amerikait még előző este kikapcsoltam, mert bár csak néhány nap maradt a havi keretemből, utána úgy is kikapcsolják, pontosan tudtam, hogy csak John hívogat, rá pedig nem voltam kíváncsi. Üszintén úgy éreztem, hogy a tovább lépésemhez hozzá tartozik, ha egyszer mindenkorra teljesen elvágom magam ettől az embertől. Ahogy múltak a napok, és egyre jobban éreztem magam itthon, a fejem tisztulni kezdett. Egyre jobban láttam azt a manipulálást, amelyen éveken keresztül átmentem. Persze ehhez az is hozzátartozott, hogy amikor rájöttem, egy narcisztikus ember hálójában vagyok, elkezdtem foglalkozni a dolog pszichológiájával. John sokszinten a saját kontrollja alatt akart tartani. Talán ez volt a legfontosabb. Az, hogy soha ne érezzem magam annyira erősnek, hogy tönkretehessem a hálószálait. John minden erejével elnyomott engem, ahogy csak tudott. Az első év után, amikor behálózott és elvágott mindenkitől, aki kicsit is fontos volt nekem, szisztematikusan leépítette az önbecsülésemet. Először, mint művészt, aztán, mint nőt, később, mint embert. Annyira a hatása alá vont, hogy az életem minden pontján ő legyen a rendű. Jól érezte, hogy van erőm. És azt is, hogyha ezt nem teszi meg, azonnal elhagyom, ahogy kitisztul a kép. Talán nem voltam olyan harsány és megmondó ember, mint anyám, de a magam kicsit tépelődő módján igenis határozott tudtam lenni. Ha engedtem, hogy visszanyerjem önmagamat. Ez pedig nem volt kis kihívás. pedig kitisztult a kép. Már csak lépésről lépésre vissza kell szereznem az életemet. Az, hogy hazajöttem, talán a legnehezebb és a legjobb döntés is volt. A balatoni levegő, a régi barátok, anyám közelsége olyan hatással bírt rám, mint egy... Mi is? Egy nyugtató levendul a mező. Egy dologban biztos megegyeztünk volna én és a szülőanyám. Mindketten szerettük a szépet, szerettük a tiszta és harmonikus a minket körülvevő környezet. Ha ilyen rendben élünk, akkor előbb-utóbb a belső dolgok is a helyükre kerülnek. Valójában csak néhány napja laktam a boltban, de már is dagadó büszkeséggel töltött el a hely, ami csupa szépség volt, csupa levendula, csupa szeretet. Az emberek mindig rám mosolyogtak, amikor eljöttek a bolt előtt, nekem pedig minden mosolyra szükségem volt. Megtapogattam a vágást a hajam tövében. Talán ezt a sebet is az emberek mosolya fogja begyógyítani. Egy óra körül végeztem a pakolással, és vevők sem jártak a bolt felé. Úgy döntöttem, egy órára bezárok és ószom egyet. Rekkenő volt a hőség, nem csodáltam, hogy senki sincs az utcán. A Balaton viszont tele fürdőzőkkel. Tudtam, hogy általában az itt élők frászt kapnak attól, amikor a tó úgy néz ki, mint egy emberleves, de engem most jó érzéssel töltött el ez a vidám energia. Pazarlásnak éreztem nem kihasználni a lábam előtt elterülő vizet. Kiraktam a zárva táblát, az árvatáblát, az emeleten beleugrottam a fürdőruhámba, és törölközött tettem a vállamra. Néhány perc múlva már térdig gázoltam a langyos vízben, ami minden egyes lépéssel egyre hidegebb lett. Azon tűnődtem, hogy aki a Balatonnál nő fel, készpénznek veszi a vizet. Nem érdekli. Ahogy elmúlik a gyerekkor, szinte csak ünnepnapokon jár le ide, nem is fürdik benne, mert nyáron a Balaton a turistáké. Legalábbis így emlékeztem a felnőttekre fiatalkoromból. Meg lehet, amikor valami jó van a közelünkben, annyira megszokjuk, hogy időnként el kell veszítenünk, hogy újra felfedezzük. Bárhogy is volt, az én életem újra felfedezésre várt. Újra kezdődött. Ezt abban a pillanatban, a víz közepén, ahol már nem volt senki, csak én, egészen tisztán láttam. Ez a kép legalább annyira eltöltött nyugalommal, mint félelemmel. Egészen fáradtra úsztam magam, és kifelé menet inkább ringatóztam, mint úsztam. Tikkadtan mástam ki a stégre, és pont annyi erőm volt csak, hogy elnyúljak, mint egy béka. Engedtem, hogy a nap szárítsa a bőröm. A hajam, a fürdőruhám. Elmosolyodtam a gondolattól, és szinte éreztem is, hogy a bőröm megtelik élettel. A testemben árad a vitamin és a nap energiája. Ha New Yorkban élsz, szinte soha nem szívsz ilyen friss levegőt, mint egy stégen a Balaton partján. Hogy is mondta Tamás? Mikor voltam utoljára nagylelkű magammal? Hát, Most. Megengedtem magamnak, hogy a napon feküdjek, és semmit se tegyek. Megengedtem magamnak, hogy mosolyogjak. Csak negyed órára, mert utána ki akartam nyitni. végre miféle volt az, amely állandóan zárva tart. Anyára és az anyagi helyzetünkre is gondolnom kellett. Volt valamennyi félretett pénzem ugyan a bankszámlámon, de nem baj, ha ahhoz nem nyúltam, soha nem lehetett tudni, mikor lesz rá szükségünk. Visszamentem a boltba, fehér ruhát húztam, és úgy, ahogy voltam, vizes hajjal kinyitottam a boltot. Utána akartam nézni, hogy a héten kihozárult, mert jó néhány termék fogyóban volt, és a délelőtti pakolászás után két polc is majdnem üresen állt. A pult alatt kerestem anya beszállító füzetét a kis termelők telefonszámával, és azt is tételesen felsorolta benne, hogy mit vegyünk tőlük. De az a fránya füzet becsúszott a pult alá. Le kellett térdelnem, hogy valahogy ki tudjam húzni. Térderés közben hallottam, hogy valaki bejött a boltba. Megszólalt az ajtó feletti jelzőcsengő. Csak egy pillanat! Kiabáltam zihálva, félkézzel rángatva a füzetet, ami nem ment túl jól. Oh, hogy a fenébe már! Morogtam az orrom alatt, aztán úgy döntöttem, elhalasztom a füzet manővert későbbre, ha már kiszolgáltam a vevőt. Térdemet leporolva álltam fel, vízes hajam az arcomba lógott. Inkább tűntem leharcolt sportolónak, mint eladónak, de legalább megpróbáltam rámosolyogni az előttem álló nőre. És, akit egyébként jól ismertem, pár nem láttam, vagy húsz éve. Szóval ide mászkál a fiam éjszakánként. Nézett rám szigorúan a hölgy, akiben Tamás édesanyját véltem felfedezni. Megremegett tőle a lábam és nem csak azért, mert elzsibbad térd el közben. Pontosan olyan jól öltözött, jól karbantartott nő volt, amire emlékeztem. A frizurája még mindig tökéletes. Nyakában aranylánc, vállán sejemkendő, hogy le égjen. Tökéletesen élére vasalt fehér nadrágja és rózsaszín spagettipántos felsője nekem kicsit merész volt, de elegáns fellépése eloszlatott bármilyen kétséget, hogy viselhet-e egy hatvanas nő spagetti pántos ruhát. Ez a nő azt csinált, amit akart. Ehhez a pénzzel és az önbizalommal is rendelkezett. Csokrom, Anikonéni, makogtam. Most tényleg lenénisztem? Vajon azért, mert még mindig halára rémültem tőle, vagy azért, mert nem jutott jobb eszembe? Nem viszonozta a köszönésemet. Kezdett derengeni, hogy nem jó kedvében jött, sőt, nagyon úgy tűnt, hogy valamiért meg is orrolt rám. Szúrós tekintete elől legszívesebben elbújtam volna. Ugyanakkor kíváncsi is voltam, hogy mégis mit vétettem az elmúlt néhány napban, amióta itthon vagyok, és amiért így néz rám. Arra gondoltam, hogy én ugyan nem szólalok meg, amíg vagy vissza nem köszön, vagy nem mondja el, hogy mi járatban van. Úgy látszott, ezt nem adják olyan könnyen, mert ő csak bámolt rám enyhén csücsörítő szájjal. Akkor sem szólalok meg. Ez az anyám boltja. Meg a fiájé, de arról nem tehettem. Nem voltam már az a megfutamodó tinédzser, akit Anikó lenézett, akárhányszor találkozott velem az utcán. Nem volt okom a szégyenre és nem is fogok egy szemmelverés elől elfutni. Szerencsére előbb adta fel, hiába az évek meg a rutin. Gondoltam, megnézem magamnak ezt a kócarájt, ha már Katitól kellett, megtudom, hogy a fiam napok óta itt tölti az éjszakát. Na, ebben nem mentem bele. Azért az átfutott az agyamon, hogy vajon Kati az a nő, aki meglátta Tamást és nem kapott fürdősót. Bizonyára. Határozott a rémlet, hogy valami, Kati. Felszektem a fejem. Adhatok valamit? Egy levendulás fürdőt, esetleg egy párnahuzatot? A sznobok elviselhetetlen közönyével nézett körül a boltban, aztán megrázta a fejét. Nem vásárolni jöttem. Akkor miben segíthetek? Tettem fel a kérdést negédesen. Igen, ez jó szó, Ez a segítség. Még az is lehet, hogy erről a bizonyos segítségről zsuzsával, az anyáddal kellene elbeszélgetnem. Valamit akar ezzel mondani, de mit is? Nem akartam megkönnyíteni a dolgát. Túl jól ismertem már ezt a fajta passzív agressziót. Ez a nő nyilvánvalóan el volt ájulva magától. Nem adtam neki segítőkezet abban, hogy sértegessen engem és a családomat. Vezet valahova ez a mentálás? Kérdeztem a kelleténél, talán kicsit pimaszabbul, de nem érdekelt. Bántotta anyát, azt pedig nem tűrtem. Karba fontam a kezem, jelölve ezzel a tartással, hogy nem tágítok, nyugodtan lövöldözhet. Szemtelen vagy. <gül> Maga pedig itt ácsarog és rabolja az időmet. Ha valami baj van, közölje, és tudok rajta változtatni. Ha csak rajta élesíti a karmait, akkor pedig haladjunk. Láttam a melkasán nyugvó fúkszon, hogy felgyorsult a szívverése. Elkezdte kapkodni a levegőt. A fiam milliókat ölt be a boltba azért, mert Zsuzsa könyörgött neki. Ezt kötve hiszem, nem az a fajta. Felnevetett. Ha, nem? Meglepődnél. Vagy inkább Aniko néni lepődne meg? Most már szándékosan neveztem néninek. Nem érdekelt a jómodor. Nézd meg a szerződést! Emelte fel a hangját. Megnéztem. Tamás harminc százalékban tulajdonos, a felújítást pedig saját pénzéből fizette. Nem szerepel a szerződésben. Ezen persze elkerekedett a szeme. Hogy mi? Na, hát akkor beszélgessen a fiával, mielőtt idejön. Ezzel az ingatlannal az apjának tervei vannak. Szarügy! Anyám a többségi tulajdonos, és hamarosan teljesen kifizeti Tamást. Utána egyedül ő lesz a tulajdonos. Erre sem tudott válaszolni. Ott állt előttem, és a sejem kendője végét morzsolgatta. Szinte meg sajnáltam. Reméltem, nem lesz itt rosszul nekem. Valószínűleg nem tudta, hogy nem felesben vették az ingatlant. Kellemetlen. Még mindig nem mozdult. Szóval tartogatott még valamit. Tamásnak réka mellett a helye, nem melletted! Vitte be az övön alul ütést. Most én voltam az, aki nem tudott megszólalni. Hirtelen megértettem, honnan fúj a szél. Az éttermes Kati elplegykálta az alsó nadrágos jelenetet. Az úriasszony pedig, aki talán kevés szénhidrátot fogyasztott a reggeli elé, úgy érezte, hogy én, a város félárvája nem vagyok méltó a fiához. Egy boldban élek az Istenért. Ezt talán döntse el ő maga, mondtam lesütött szemmel, mert jobb nem jutott eszembe. Bár még mindig úgy éreztem, hogy nem fog legyőzni egy balatoni felkapaszkodó neje, azért váratlanul ért, hogy a mama idejött engem számon kérni, a semmiért. Ezt viszont nem vágtam a fejéhez. Nem volt köze hozzá. Akkor hadd mondjak neked valamit, előrébb hajolt. A fiam komoly vállalatokat és pénzt fog örökölni, amit majd tovább örökít a gyermekeinek. Soha nem lesznek anyagi gondjaik. Egy olyan nőtvett feleségül, akinek szintén megbízható és komoly családja van. Szeretnénk, ha ez a pénz nem mászna el holmi. boltocskába. Nézett körül ismét. Ő vajon nem tudja, hogy a fia elvált a feleségétől? Aniko néni. A fia elvált rékától, ezt talán tetszik tudni. Megrázta a fejét, mintha egy legyet akarna elhessegetni. Talán ezzel a gondolattal is így volt. Papíron talán elváltak, de ők ketten összetartoznak, majd kibékülnek, és minden visszatér a normális kerékvágásba. Értetlenül ránéztem. Én úgy tudom, ennek már két éve. Nem érdekel! csattant fel, mire hátra hőköltem. Magamban kezdtem imádkozni, hogy valaki jöjjön be a boltba, de az utca csendes volt. Mindenki a Balatonban fürdőzött. Te pedig, te kis telepicafka, bármit is tudsz adni a fiamnak, amit otthon nem kapott meg, jobb lesz, ha felhúzod a bugyidat, letörlöd a térdedet, és visszatakarodsz oda, ahonnan jöttél. Csak néztem ezt a szánalmasan ostoba öregasszonyt, és arra gondoltam, hogy micsoda illúzióban él, és abban a pillanatban még valamit megértettem. Ők tartják életben a hírt, hogy a fiúk még házas. Az ő imázsukba nem fér bele, hogy Tamás és Réka már nem egy pár. Hirtelen minden világos lett. Tamást azért nem érdekli semmilyen pletyka, és azért alszik a boltban, mert a szüleivel egyáltalán nincs jó kapcsolata. Vajon mennyire nehezítik meg az életét azzal, hogy fenntartják a városban a látszatot? És vajon Tamás mennyire keményen harcol ez ellen a saját apjával, akivel közös vállalkozása van? De van itt még valami, ami nem hagyott nyugodni abban a percben. Vajon Tamás szüleinek házassága annyira tönkrement, hogy a fiúkat szeretnék ismét boldognak és családosnak látni? Vagy tényleg azt hiszik, hogy Tamás visszatér a feleségéhez? Néztem a hajlakkal műanyag vastagságúra fújt frizuráját, ami remegett az idegességtől a fején, és nevetni támad kedvem. Túl hosszú ideig éltem egy olyan párkapcsolatban, ahol napi szinten megmondták nekem, hogy mit tegyek. Elegem volt. Előléptem a pult mögül, és megálltam az idős hölgy előtt. Bármennyire is jól tartotta magát, Bármennyire is kivolt vasalva a bőre és a haja, olyan mérhetetlenül keserűnek és öregnek láttam, hogy szinte újra megsajnáltam. Semmi köze ahhoz, hogy mit csinálok a fiával, amíg az nekem és neki is jól esik. Semmi köze ahhoz sem, hogy kié ez a bolt, amíg nem a magáé. pedig nincs rajta a neve az adásvételi szerződésen. Nagy levegőt vettem, mert éreztem, hogy megremegett a hangom. Azt pedig egy perccel tovább sem engedem, hogy itt álljon az üzletem közepén, amit az édesanyám a saját két kezével újított fel és rendezett be. Ha még egyszer kinyitja a száját és megszólal, akkor úgy vágom képen, hogy kirepül innen, úgyhogy szálljon vissza a puccos autójába és húzzon vissza a puccos villájába az új gazdag férjéhez, és akkor talán, mondom, talán nem jelentem fel rágalmazásért. Kapkodta a levegőt, én pedig szemet néztem vele. Azért még nyomatékot adtam a korábbi szavaimnak. – Ismétlem, hogy meg ne szólaljon! Eszébe se jusson! – suttogtam az arcába. Nem is tette. Talán megijedt tőlem, talán más tervei voltak, amelyeket későbbre akart halasztani. Mert az biztos, hogy nem végzett velem. Nem olyan fából faragták. Talán egyelőre elég volt neki ennyi, hogy finoman megfenyegetett, Jelezte, nem ért egyet azzal, hogy Tamás itt tölti az éjszakákat. Persze nem adtam meg neki azt az örömet, hogy bevalljam, semmi sem történt köztünk. Mert úgy éreztem, semmi köze hozzá. Elegem volt abból, hogy bizonyos emberek azt hiszik, rendelkeznek felettem és az életem felett. Megmondhatják kivel és mit csinálok. A matrona hátat fordított nekem, és karján a drága táskájával kilépett a boltból. Még megállt az ajtó mellőtt, felrakta a napszemüvegét, és olyan lassan indult el, mint aki épp csak erre járt, és benézett a Lady Lavenderbe egy üveg levendulás parfümért. Miután úgy ítéltem meg, hogy kellő távolságba került tőlem, én is kiléptem a boltból, és elnéztem az utca végére, ahol valami Kati állt az étterme előtt. Intettem neki, miközben halkan magam elé morogtam mosolyogva, szóval így állunk, te szarkeverő! És ismét intettem. Ő pedig visszaintett. Zavarban, de azért halvány mosoljal az arcán. Fel kell hívnom a csajokat, gondoltam, és leültem a bolt előtti padra. Az összem megáll. Tamás biztos nem tudta, hogy az anyja idejött előadást tartani a házasságáról. Vajon elmondjam neki? Ha, szép kis balhé volt itt kialakulóban. Én viszont erős voltam, nem hagytam magam. Ezek nem tudták, hogy milyen ereje van egy nőnek, ha könnyekkel van tele a keze. 13. Délutára már elpárolgott a dühöm nagy része, és átvette valami furcsa beletörődés, és egyfajta elégedettség is.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 Nehéz beszélnem erről, de valamit el kell mondanom nektek, mert mert már kikívánkozik belőlem, és hiszem, hogy ha megosztom legalább egy részét, akkor segíteni fog a gyógyulásban, a továbbrépésben. Kezdtem bele. Mindketten felém fordultak, és láttam rajtuk, hogy a komoly hang mértjét azonnal felfogták. Nem lesz ez könnyű nekem.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 Noha valamikor fél egy tájban fel is riadtam az utcai zajokra, de csak a bulizók potladoztak haza a sétányon. Kezdtem úgy érezni, hogy én láttam túl sokat bele ebbe a beszélgetésbe, és az előtte lévő néhány találkozásba. Talán nem kellett volna azonnal fantáziálgatnom egy férfiról csak azért, mert kedves volt hozzám. Bár az előző éveket tekintve még ez sem lett volna hihetetlen. Elvégre nem volt éppen sok részem abban, hogy milyen is, amikor egy férfi kedves és előzékeny. Anya reggelente és esténként is felhívott, hogy hogyan haladnak a dolgok, és én boldogan tudtam neki beszámolni minden alkalommal, hogy jól. Volt áru, és voltak vevők. Jól alakult a bolt sorsa, és titokban abban bíztam, hogy ehhez nekem is közön van. Pontosabban, biztos voltam benne, hogy így van kezdtem magam otthonosan érezni a boltban és a fölötte lévő kis lakásban. Megszerettem a mindent belengő levendula illatot és a napi rutint, hogy felkeltem, és az egész napomat a boltban töltöttem. Annyira azért nagy lelkű voltam magammal, hogy délben egy órára bezártam, és úsztam egyet a Balatomban. Mivel változatlanul tombolt a kánikula, erre szükségem volt, és jól is esett. Gabi időnként beköszönt a boltba, amikor a fiúkat vitte délutánunként a játszótérre. Azt mondta, bármilyen meleg legyen is, a lakásban kétszer olyan nagy a hőség. Még mindig jobb, ha lefoglalja a gyerekeket valamivel. Tamásról viszont nem kérdezett. Ősem, és Nóri sem, akit mostanában nem nagyon láttam. Maximum üzenetet váltattunk egymással. Ugyanakkor ezt sem bántam. Jól éreztem magam egyedül a boltban, illetve nem voltam egyedül, hiszen velem voltak a gondolataim. Velem voltak a gyógyulásra váró sebeim, és velem volt minden reggel lacipék, friss pék süteménye. El fogok hízni, mondtam magamnak, amikor egy újabb sajtos pogácsát tüntettem el a számban ebéd helyett, de nem zavart. Reggelente futni jártam a partra. De valójában inkább azért, hogy megnézem a Balaton felett felkelő napot. Nem tudtam betelni vele. Annyi mindent megvontam magamtól az elmúlt években, hogy úgy döntöttem, nem éhezem tovább. Enni fogok. Három dolgos nap telt el így, és Tamásnak még mindig semmi nyoma sem volt. Nem írt üzenetet, nem láttam elsuhanni az autóját sem. Nem tudtam, mit gondoljak. Talán annyit, hogy mindig a legegyszerűbb megoldás a megoldás. Jót domáltunk de neki dolga akadt. Ha nem vitte erre az útja, nem fogom újra látni. Miattam nem tesz kitérőt. Miért is tette volna? Arról nem is beszélve, hogy talán ő is megkapta az anyjától, nem mászkáljon erre. És vele ellentétben, mivel neki volt vesztenivalója, megfogadta. Egy dolog azonban nem hagyott nyugodni, mert eléggé megszállott biztonsági játékos voltam, és biztosra akartam menni most is. Nem azért, mert nem bízom anyámban, hanem azért, mert a saját szememmel szerettem volna látni a bolt adásvételi szerződését. A másodikon, az irodának kinevezett szobában, azaz az egy darab íróasztalon és a polcon nem találtam meg a papírokat. Noha már alaposan feltúrtam mindent, de semmi. Ez már csak azért is volt problémás, mert azért nem lenne baj, ha az ember tudja bizonyítani, az ingatlan az övé. Már csak olyan esetekben sem, mint például, ha rátör egy vén szipírtyó, és megfenyegeti. Ezen kívül tényleg át akartam nézni a biztonság kedvéért, hogy minden rendben van-e vele. De sem a bolt sem az emeleten nem találtam. Egy helyen nem néztem csak meg, a pincében. Valójában halogattam, hogy le kelljen mennem oda, de a szerződésen kívül arra is kíváncsi voltam, hogy milyen régi gyerekkori kacatokról beszélt legutóbb anya. Szóval kettő körül, amikor senki nem volt a boltban, a hátsó bejárat melletti pincelejáró felé indultam. Szerencsére nem volt zárva, és a lépcső mellett volt egy működő lámpa is. Felkapcsoltam, és óvatosan lefelé lépdeltem a lépcsőn. Nem volt éppen jó állapotban, de talán nem szakadt be alattam. Reméltem, nem töröm ki a bokám, mire leérek. Kellemes hűvös fogadott, és szerencsére itt is megmutatkozott anya precizitása. Nem a földön hevertek össze-vissza a dobozok, hanem szépen egymás mellett, egymásra pakolva. Mindegyik oldalán vagy tetején fekete filccel feliratok, hogy mit tartalmaz. Volt régi edények, Éva könyvei és Éva plüssei doboz is. Kedves volt tőle, hogy megtartott a gyerekkori játékaimat. Talán arra gondolt, hogy ha egyszer lesz unokája, továbbadja. Persze, ő nem tudott a tesz eredményekről. Gyorsan elhessegettem a szomorú gondolatokat, és tovább továbbböngéztem a dobozokat. Megakadt a szemem egy feliraton. Régi rajzok, papírok. Sejtettem, hogy az én régi rajzaim vannak benne. Vagy talán anya tanítványai füzeteit őrzi? Minden esetre fel akartam vinni, hogy átnézzem. Jó móka lesz. Komolyabb papíroknak és a szerződésnek semmi nyoma sem volt. Így kénytelen leszek ezügyben megint titózatos szállásadómat kérdezni, aki épp nyakig van a levendula feldolgozásban oda át, tihanyban. Biztos nagyon élvezte mert két napja nem is beszéltünk. Igaz, én sem bántam, remekül el voltam magamban. A hónom alá csaptam a régi rajzok papírdobozt, és visszamentem a boltba. A dobozt a pultra tettem, és óvatosan kinyitottam, hogy lehetőség szerint ne poroljak össze mindent. Igazam volt. Az én vázlatfüzeteim voltak benne. Ahogy a dobozból elővettem az elsőt, elmosolyodtam. Gyerekkorom óta imádtam megfigyelni és lerajzolni mindent. Kezdetben természetesen, mint minden gyerek, színesben, de ahogy egyre idősebb lettem, a rajzaim is egyre sötétebbek, bár lényegre töröbbek lettek. A negyedik füzetben már csak grafitrajzok voltak, abból is portrék. A szívem picit gyorsabban kezdett dobogni. Emlékeztem rá, hogy volt egy füzetem, amelybe többször is lerajzoltam Tamást, mert már a gimnáziumban is elkábráztatott a határozott szemöldöke, az élénk és mindig mosolygó szeme, és a szája szélén meghúzódó apró ránc, amelytől mindig olyan volt az arca, mintha pimaszkodna. Emlékeztem az érzésre, hogy esténként a szobámban becsukott szemmel próbáltam felidézni a vonásait, és amikor kész lettem a rajzal, túl azon, hogy mindig elégedetlen voltam a művemmel, nagyon közel éreztem magamhoz. Mintha ott lett volna velem a kis lakótelepi szobában. Nagy levegőt vettem, és kifújtam. Igen, határozottan állíthattam, hogy ennek a férfinak én nem tudok a barátja lenni. Sem a gimiben, sem most. Értettem, hogy ő beszélgetni szeretne valakivel, meg kijönteni a szívét, de nekem ez nem ment. Az én szívem ugyanis már attól is gyorsabban dobogott, ha csak rá gondoltam. végigsimítottam végig simítottam egy különösen jól sikerült rajzot, és elméláztam. Én szép szája van, és milyen gyönyörű szeme. Bár csak megérintetném a bőrét is. Vajon milyen? Puha? Francba, mondtam magamnak, és becsuktam a vázlatfüzetet. Tiszta hülye vagyok. Megráztam a fejem, és leraktam a füzetet a pultra. Pont idejében. Mintha érezte volna, hogy a radarjaim őt hívják. A napok óta eltűnt lakótársam, a jó képű pasi, akiért szemmel láthatóan még mindig oda voltam, éppen akkor ért a bolt ajtaja elé. Integetett, hogy bemenhet -e. Jó pofa. Talán a zavart arckifejezésem is vörös arcom árította meg. Legszívesebben azonnal nekiszegeztem volna a kérdést, hogy hol a fenében volt három napig. Még sem tettem. Ehelyett igyekeztem a doboz alá a vázlatfüzetet, tele a róla készült portrékkal és új gyakorlatokkal. Reménykedtem benne, hogy nem veszi észre. Bármennyire is igyekeztem, kilógott a széle. Ahogy belépett a boltba, szinte kisütött a nap. Újra és újra ámolva néztem, ahogy egyetlen mosolyjal képes teljesen levenni a lábamról. A legutóbb a hideg borra fogtam, most viszont ott álltam nyári ruhában, vizes hajjal egy poros doboz előtt, és pont úgy néztem ki, mint akit rajta kaptak, hogy valami rosszat csinált. Még sem bírtam levenni róla a szemem, mert annyira jó képű volt, hogy meg kellett kapaszkodnom a pultban. Nem kérdeztem semmit. Mégis azonnal magyarázkodni kezdett. Sajnálom, hogy nem tudtuk folytatni a beszélgetést. Pestem volt dolgom. Nézett rám. Csendben bólintottam, aztán megráztam a fejem. Ha dolgod volt, akkor dolgod volt. Már amikor kimondtam, rájöttem, hogy ennek a mondatnak semmi értelme. Próbáltam a vázlatfüzetet tovább szuszakolni úgy, hogy ne vegye észre, közben éreztem, hogy egy izzadságcsepp elindul a lapockámtól a csípőm irányába. Pont annyira csiklandozta a hátamat, hogy oda kellett kapjak. Ettől a mozdulattól persze megbillentem, mire Tamás közelebb lépett. Jól vagy? Persze. Tűrtem a hajam a fülem mögé, és úgy döntöttem, hogy a saját testi épségem érdekében jobb lesz, ha leülök a pult mögötti magas székre. Jól vagyok, csak melegem van. Ettől függetlenül, vagy talán pont ezért, belépett a pult mögé. Elmentem megnézni a gyerekeimet, nem mint hiányoznék nekik. Ismerte be, és fél méterre tőlem a pultnak támaszkodott. Ez a pasit tényleg nem érezte, hogy hol van a személyes határa. Miért gondolod, hogy nem hiányzol nekik? kérdeztem. <gül> Mert mondták. – Nevetett. – Van a kocsiban egy raklap hideg szóda, mindjárt behozom. Ahogy megfordult, leverte a könyökével a pulton maradt vázlatfüzetet, amit nem sikerült a doboz alá dugnom. Bocsánat – mondta, és a füzetért hajolt. – Megnézhetem. És már lapozott is az öreg, porszagú füzetbe. Megszólalni sem időm, sem energiám nem volt. Csak karba fontam a kezem, és bámultam ahogy lapról lapra halad, és saját arcképét nézi, amelyet én rajzoltam még régen. Több mint húsz éve. A rajzok nem voltak túl jók, mostani tanár szemmel pontosan láttam, hogy hol kellene rajtuk javítani. De nem ez volt a lényeg. <gül> Jó képű ez a srác, vigyorgott más aztán rám nézett. Az arcom nem csak vörös volt, hanem égett is. Túlságosan. Nem tudtam ráfogni a melegre. Ne gondolt, hogy kukkoló vagyok, amiért. Amért kb. húszszor lerajzoltál? Hát igen, igyekeztem gyakorolni azt a ráncot. Mutattam magamon a szám szélére. Ami akkor van ott, szóval, amikor mosolyogsz. Mintha demonstrálni akarta volna, Tamás elvigyorodott. Igen, ezt, mondtam sútán, és lehajtottam a fejem. Nézte még egy darabig a füzetet, én pedig csendben figyeltem őt. Valószínűleg azt hitte, hogy teljesen megőrültem. Végül is ki más művelt volna ilyet? Egy tini lány, aki reménytelenül szerelmes a suli legmenőbb srácába? Vágni lehetett a csöndet és a feszültséget. Csabdába estem ott a pult mögött ülve, mert ha felálltam és elindultam volna, akkor pont szembe kerültem volna vele. Ahhoz pedig nem volt bátorságom, mert így is túl közel került hozzám. Mondhattad volna, kezdte. Micsodát! Amikor néhány napja kint ülve elmondtam neked, hogy oda voltam érted, akkor mondhattad volna, hogy te is. Zavarban voltam. Azt hittem, hogy tudod. Én inkább csak sejtettem. De te annyira komoly voltál, annyira más, mint a többi lány a gimiben. Ha biztos lettem volna benne, akkor próbálkoztam volna ezt, elhiheted. Rékával jártál. Később, igen. Bolintottam. Talán elkerültük egymást. Még mindig komoly vagyok, mondtam zavaromban. Azt csak magamban tettem hozzá, hogy valószínűleg ő már csak beszélgetni akar velem, megbarátkozni. Vagy legalábbis ezt gondolom abból, amit mondott. Közelebb lépett hozzám, és teljes testével felém fordult. Nem volt menekvés, de nem is akartam annyira. Inkább csak attól féltem, hogy leesem a székről. Megfogta az állam, és maga felé fordította az arcom. Olyan furcsa, hogy másokban meglátod a széped, de magadban. Elsimította a hajam. Pont ott, ahol a varasodó sebb volt. A mutatójával végig simított a varraton. Itt mi történt? Elhúztam a fejem, és jobb kezemmel lefogtam az övét. Semmi nem fontos. Mégsem eresztettem el. Összekulcsolt kezünk az ölemben nyugodott. De, igen, nagyon is fontos. Tudni szeretném, mondta határozottan. Nagy levegőt vettem. Éreztem, hogy el akarom neki mesélni. Mikor elmondtam Johnnak, hogy elmegyek, és már össze is pakoltam, akkor összevesztünk. Dulakodás lett a vége is. Szóval lelökött a lépcsőn. Az egyik lépcsőfogba pedig bevertem a fejem. Fel is szakadt. Szikrázott a szeme a dűtől. A rohadék! Igen. Kemény fizettem a szabadságomért. Csuklott el a hangom, és éreztem, hogy a szememet elfutják a könnyek. Néhány másodperc múlva pedig átszakadt a gát. Itt, a szülővárosomban, Balaton partján, anyám boltjában. Pont itt éreztem, hogy nem bírom tovább tartani magam. Nem tudok már az az összeszedett komoly lány lenni többé. Az elmúlt évek összes feszültsége készült belőlem kitörni, és én először most utat is engedtem neki. Nem akartam viszont, hogy Tamás lássa a teljes összeomlásomat. Fel akartam állni a székről és kiszaladni a Balatonhoz, hogy mint annyiszor most is belesérjem a könnyeimet, belekiabáljam a fájdalmamat. Mégsem volt erőm megmozdulni. Csak ültem ott, Tamás kezét szorongattam az ölemben, és éreztem, hogy a könnyek árja áztatja arcomat. Tamás átölt. Olyan szorosan tartott, hogy úgy éreztem, biztonságban vagyok. Most már minden rendben van. Suttogta. Tartalak. Nem érdekelt, hogy a hátamon patakzik az izzadság, hogy a szememből ömlik a könny, és nedves lesz a makulátlanul tiszta és vasalt sötét ingje. Csak engedtem, hogy folyjék a könnyem, és engedtem, hogy az orromat átjárja az illata, és tartson engem. Úgy öleltem, mint egy fuldogló. Nem is ölelés volt ez, inkább kapaszkodás. Ő pedig simogatta a hajamat és úgy ringatott, mint a víz. Mintha egy hajón lettem volna a balaton közepén. Belesimultam az ölelésébe, és éreztem, hogy a könnyekkel együtt az elmúlt hónapok feszültsége is távozik belőlem. Nem tudtam, meddig zokogtam, de mintha hetek teltek volna el. Mintha leraktam volna több száz kilós súlyt a melkasomról. Azt éreztem, hogy megtisztultam. Azt éreztem, hogy most már képes leszek magam mögött hagyni a fájdalmamat és tovább lépni. Megtöröltem a szemem és elengedtem őt. Írtelen átfutott az agyamon, hogy milyen szánalmasan festhetek, és úgy is éreztem magam. Nagyon sajnálom, mondtam, de ő megrázta a fejét. Ne kérj elnézést. Ez nagyon kínos, tényleg. Nem tudtam, hogy itt össze fogok omlani. Megint maga felé fordított, és a két kezébe fogta az arcom. Ha <gül> tudnád, én mennyit bögtem a vállásom után. Hetekig aludni sem bírtam, mert csak szokogtam. Kedves volt tőle, hogy végasztalni akart. Többnyire itt ültem a parton valami kocsmában, és is szonyú szarul éreztem magam, szóval inkább örülj neki, hogy végre kijött belőled. Bólintottam. A tenyeremmel törölgettem a szememet, és azt vettem észre, hogy még mindig a derekamat öleli, és az arcomat nézi. Pontosabban a szám. Áltunk a pult mögött, ölelkeztünk, és tudtam, hogy ha most nem, akkor semmikor. Így hát összeszedtem magam, és megszólaltam. Tudod. Soha életemben nem hittem, hogy egy nő lelki problémáira egy férfi lenne a megoldás, de... Tamás kérdőn nézett rám. Most már muszáj voltam befejezni. Tényleg csak a barátom akarsz lenni, ahogy a múltkor mondtad? Hát, kint volt. Nem volt több bolygálás. Részemről legalábbis biztos nem. Ott álltunk szemtől szemben egymással. Ezt mondtam, kérdezte halkan, és újra megsimogatta a kezével az arcom. Ezt éreztem, hogy megint elgyengül a térdem. Megrezte a fejét. Akkor azt hiszem, rosszul fogalmaztam. Szükségem van rá, hogy a barátom is légy. De azóta, hogy megláttalak és megöleltelek húsz év után ott a stégen, még mindig ugyanúgy érzek. A szánk egyre közelebb ért egymáshoz. Hogy érzel? Kérdeztem. hogy meg akarlak csókolni. És minden mást is, amit egy olyan férfi szeretne, aki rá van indulva egy gyönyörű nőre. A mondat végét már a számba suttogta. A tenyerem a hajába temettem, a lélegzetem a lélegzetébe. Úgy csókoloztunk, mint a tínédzserek. Lassan, egymást ízlelgetve, aztán mosolyogva, egymást ölelve. Amikor elengedett, már tudtam, hogy nem akarok beszélgetni, nem akarok barátkozni, hanem nő akarok lenni. Mesztelen, kívánatos, vad és buja. Annyi időn volt még, hogy bezárjam a boltot, aztán megfogtam a kezét, és magam után húztam az emeletre.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 Még utána kiáltottam. Felhívom anyámat, hogy maga kedves pasas! Laci Pék már nem fordult vissza, csak legyindett és Tének Tényleg volt benne valami aranyosan pumfordi és szórakoztató. Tamás közben megtalálta a kávéját és leült a fehér fotelbe, méghozzá alsó nadrágban, ugyanúgy, mint néhány nappal ezelőtt. Most viszont engem sem érdekelt, hogy kilát meg bennünket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 Még mindig lelkiismeret furdalásom volt a tegnapi miatt, hogy csak így elloktuk a délutánt. Fel kell hívnom anyámat, mondtam elgondolkodva. Aztán eszembe jutott még valami. Figyelj, Nóri, te tudsz valamit anyám és Laci Pék románcáról? Volt köztük valami? Nóri rám nézett és elmosolyodott.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 a friss bolt tulajdonos, hosszan utána nézett. Ez akkor rendben is van, összegezte. Benézek a pékhez egy kis friss Te is kérsz? Szerintem zárva van, somolyogtam. Akkor majd bekopogok, mondta, és elindult a sétányon. Leültem a bolt elé, és hosszan néztem, ahogy anyám lassan ballag a sétányon. Olyan nyugodnak tűnt, olyan vidámnak, amilyennek ennek rég nem láttam. Én is úgy éreztem magam, ahogy már nagyon régen nem. Úgy éreztem, megérkeztem. Utószó Néhány nap telt el azóta, hogy anyám hivatalosan is százszázalékosan volt tulajdonos lett. Sok minden nem változott a felszínen, de az biztos, hogy a felszín alatt rengeteg. Engedtem a takaró játszani a reggeli fénysugarakat, miközben azon tűnődtem, hogy vajon Tamás látja-e az arcában a gyermekkori arcát. Mert én láttam a sajátomban azokat a vonásokat. Furcsa mód már nem kísértettek azok a különösen szomorú emlékek, amelyeket kamaszként éreztem. Már nem volt az a gyomorszorongató bizonytalanság, hogy milyen egy egyedülálló anya egy szem gyerekeként beleszeretni a város leggazdagabb családjának fiába. Már nem az a nő voltam, aki egy New Yorki lakás réved a múltba, és azon mereng, hogy horrontotta el az életét. Most az a nő voltam, aki képes volt önmaga és mások számára is támasz lenni. És már régen nem tapasztaltam ilyet. Persze az út elején járok, de a zsigereimben éreztem, hogy ez most egy jó út. Már megint mint töröd a fejed, kérdezte Tamás csukott szemmel. Tudom, hogy nézel. Igen, és érdekelne a véleményed. Kicsit korán van még ehhez. Csak remélem, hogy nincs túl késő. A komoly hangomra azonnal kinyitotta a szemét. Ne rémizgess. Nem, dehogy. Csak érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogyha két ember frissen kilép egy kapcsolatból és egymásba kapaszkodik. Abból kisülhet -e valami jó? Nagyot csóhajtott, és megtörölte a szemét. Álmos volt. Én meg itt analizálom a helyzetünk. Sejtettem, hogy ez jár az okos fejedben, mondta. És? Mit gondolsz? Először is. Én nem egy frissen tönkrement házasságból jövök. Meggyászoltam és feldolgoztam a vállásom. Azt hiszem. Ennek tudói a helyi kocsmák. Egyszer végigjárhatjuk, ha gondolod. Volt benne valami könnyedség akkor is, amikor komolyan beszélt. Imádtam ezt benne. Másodszor pedig, folytatta, tudod, abban sincsem semmi rossz, ha csak élvezük egymást társaságát, mint két felnőtt. Bocsamod, ezt egyáltalán nem éreztem kitérő válasznak. Csak egy dologra kérlek meg, Éva, és ezt tedd meg nekem. Mi az? Ha úgy érzed, hogy már nem akarsz velem lenni, mondd meg, oké? Okay? Bólintottam. Nem akart ő sem kolonc lenni senki nyakán, sőt, időt sem akart tölteni olyannal, aki másra vágyik. Megmondom. Feleltem és odabújtam hozzá. Egyenletesen dobogott a szíve, és az enyém is. A mi kis szigetünkön, az apróbolt második emeletén nyugodt volt az élet. Úgy tűnt, minden ok nélkül mosolygunk, pedig valójában nagyon is megvolt erre az okunk. Mindketten úgy éreztük, megtaláltunk valamit, amit már régóta elveszítettünk. Megtaláltuk azt a két gondtalan embert, akik igazán önmaguk mertek lenni. Ez most így elég jó, mondtam. Az, mondta ő is, és megsimogatta a haja. Tehetek ma is érted valamit? Tudtam, hogy komolyan beszél. Meg volt a kész válaszom. Átvihetnél a kocsiddal két várossal odébb egy művészen látóba venni néhány dolgot. Megszorította a karom. Szívesen. Köszönöm. Úgy gondoltam, talán újra megpróbálhatnék festeni valamit. A partmenti sétány bőven adott ihletet, de a Tamás arcán játszó fények is. Bárhogy is, megszületett bennem a gondolat, hogy alkotni szeretnék és ez határtalan boldogsággal töltött el. A nagy vigyorgásomat némileg megzavarta a telefonom, kijelzőjén ott világított Nóri neve. Természetesen felvettem. Barátnőm azonnal hadarni kezdett. Tudom, hogy valószínűleg túl sok kávét ittam, meg nem is alszom, hogy két napja, de rájöttem, hogy igazad van. Atyaik, tényleg, és mégis miben? Kezdenem kell valamit az életemmel. Rendben, mondtam Tétován. És mit fogsz tenni? Mosolyogva hallgattam a terveit, és közben Tamást néztem, aki igyekezett kihallgatni a beszélgetést. Amikor leraktam a telefont, ránéztem, és széttártam a kezem. Hát, azt hiszem, Nóri megveszi a mellettem lévő ingatlant. <gül> Na ne! Nevetett fel Tamás. Nagy tervei vannak, és kávézót akar nyitni. Akkor szüksége lesz belső építészre, mondta teljesen komolyan Tamás. Szerinted ez oké? Mit tudom én, teljesen díl is, tudod. Szerencsére itt vagytok neki ti, a Prosecco klub. Igaz, mi is itt vagyunk. És tudsz jobb belső építészt? kérdeztem. Tudok, a legjobb, bár nem egyszerű a pasas. Azt mindjárt gondoltam. Tamás visszahúzott az ágyba, és a hajamba suttogott. Mióta itthon vagy, csupa izgalom az élet, vigyorgott. És még alig telt el néhány nap a nyárból. Nóri meg kávézót vesz. Valahogy éreztem, hogy a következő hetek is izgalmasak lesznek. Belenéztem a napba, és arra gondoltam, hogy még mindig mi mindent hozhat a Balatoni nyár. Vége az első résznek. Köszönet nyilvánítás Köszönöm minden nőnek és férfinak, aki inspirál az úton.